Okej, hej och till avsnitt 66 av Bytt av Nördnäs. Det här är Niko. tillsammans med Färnan. Ja, visst. Allt bra med dig? Ja. förutom att jag är avningens trött. Alltså. Men eh, annars är allting jättebra, själv då. Jo då, eh, fullt upp så det är bara bra. <laughs> Härligt. Eh, har du nördat någon roligt? Ja, jo det har jag. Eh, jag spelar klart Actual Sunlight. Ah, ja hur var det då? Det var det där om depression, <laughs> eller hur var det? Ja, exakt. Jag vet inte. Jag får vibbarna av att kanske den som har gjort spelet, eller, eller antingen om den själv eller någon i dess närhet eller någonting sånt har liksom varit utsatt för det eller har haft depression av något slag. Så att de har försökt att skina lite ljus på det hela på något vis. Mm jag tyckte det var, alltså spännande och fel, säga, fel att säga men det är en kort liten inblick i vad som snurrar i huvudet på någon som är deprimerad skulle jag vilja säga. Okay. Spelet är jättekort, det är drygt två timmar och då läser inte jag jättefort för att allting går ut på, alltså text, det är brödtext man får läsa liksom allting som karaktärer i spelet pratar med varandra och och Ja, om saker i världen Om man säger så kom, kommer allting i text Okej okay. Egentligen alltså, vad, du, vad du går ut på, du är en, en eh, Karaktär, du kommer inte bara för det Så kommer jag inte ihåg vad han heter eh, Men du vaknar upp på morgonen Du kliver upp, du kollar runt i ditt rum Du kan kika på Allting, det är precis som ett vanligt spel eh, Kliver upp Åker till jobbet Pratar med folk på jobbet Åker hem, sen fortsätter dina dagar. In och ut, likadant hela tiden. Eh, och sen vill jag nog inte avslöja så mycket mer egentligen. Okay. För att, som sagt, det är väldigt, väldigt kort. Så att, jag kan inte säga så mycket mer än så egentligen. Men det händer en del däremellan. Och eh, när du interag vad heter det? interagerar med saker i världen. Mm. Så får du lite inblickar i... I vad som händer i huvudet på din karaktär, egentligen. Okej. Okay. Bland annat så får man lite transcripts, alltså... Fan, för kan man förklara det då. Eh, en dialog mellan, mellan vad man antar är en läkare och karaktären du spelar. Okej. Okay. Eller läkare, en psykolog skulle jag säga. Och så får man liksom hänga med i i, liksom, i, i deras samtal där de berättar liksom ja men de går igenom typ ja men självmordstankar eller vad som helst så det börjar de prata om och så får man liksom se hur din karaktär svarar och hit och dit är det skitintressant faktiskt tycker jag. Jag tyckte det var riktigt spännande och liksom få se vad, hur, ja, hur hur en person tänker. liksom. Mm. Så att, jag rekommenderar absolut och speciellt nu. Jag tror fortfarande det är kvar på PlayStation Plus eller finns kvar i PlayStation Store. Gratis. No, yeah. Så ni som har möjlighet gå in, alltså gå och ladda ner det åtminstone så kan ni spela det på vita, framöver. Va? För det, det är värt det. Det var gratis på Vita va? Eller var det till alla? Ja, precis. Jag vet faktiskt inte om det, om det är till flera också. Däremot så till just, vi, till just Vita som jag har det på i alla fall så var det gratis nu den här månaden. Ja, precis. Och absolut värt det. Ja. Absolut uh, Hur tung depression Eller är det någonting spoiler Alltså det, det skulle snarare säga Att det är skitsvårt att förklara uh. Alltså just, för, just eftersom Att det är Eftersom att det är mest tankar uh. Som man liksom i, Egentligen så hänger man med en, Någon liksom i liksom en ja, men Hur den mår Och den försöker att förklara det Och det är ju skitsvårt att försöka återspegla det utan att faktiskt få vara med i berättelsen på riktigt. Mm. Eh, men jag skulle säga att personen försöker nog spegla ganska tungt. Ganska tungt har det nog varit för den personen. Ja. Nej men för det är inte, alltså jag tänker om det är typ eh, närmare mot självmordsvarning och sådana där. Mm. Det är... Men det börjar bli spoiler utan mm. det är sånt där. Ja, jag, jag skulle säga att eh, tungt. Ja. Sen som sagt så får ni nog spela det för det, ja, ja. Det, det är ett spel ja, är som intressant. är väldigt konstigt Det blir väldigt svårt och konstigt Om man avslöjar saker ja, tror jag. Ja, precis. Nej för det var det jag tänkte lite För no, alltså, alla har ju typ I Sverige har ju varit deprimerade Någon gång i sitt liv ja, så, så. ja, exakt. Men för Jag tror jag har ju alltid varit öppen Med det, jag har ju själv varit på den stigen Och mm. jag var ju självmordsbenägen Mm, mm. Och då känns ju det här Att så fort det handlar om så här Lätt depression, det, det faller inte ja. mig in För det är så här, det är vardag Nej. för mig ja, ja precis. Så för mig precis. måste det vara väl ganska tungt Men om det är, alltså, om det ändå känns här Att det börjar gå ganska tungt Då kanske det till och med klickar för mig också Att oh, men mm, det, det här speglar På ett bra sätt Alltså jag skulle säga eh, Precis som du säger, alla i Sverige Har ju haft det någon gång eh, Jag har själv gått och pratat med folk om det Så att jag skulle säga att jag känner igen det mm. ganska bra. Jag, jag tycker det känns som... Kanske inte exakt på, men det, det är ändå väldigt nära ibland. Ja, ja. Men de gör säga. det på ett bra sätt. Det blir ja. inte clownfasoner av det hela. Nej, jag, alltså det, Som sagt, det är skitsvårt och alla upplever ju saker och ting olika. Men jag tycker att det är en bra återspegling av, av det. Mm. Inte, inte perfekt, men de gör ett väldigt bra försök. Ja, men då kan Så att det är, ja, absolut värt det, tycker mm. jag. Ja, men det låter ju intressant. Sådana här spel, som vi tog upp alltså det här och så typ som vi tog upp tidigare också, Dragon That Dragon Cancer som ja, också är väldigt ja, så här, tunga spel att det faktiskt ja. gör spel på sådana. Det är, det är ett intressant koncept som verkar ändå ta tag i folk och får dem att känna så det verkar ju funka och mm -hmm. jag är ju väldigt sugen ja. på att eh, streama när jag spelar igenom The Dragon Cancer mm. eh, nu innan jag väntar på Titanfall 2 och det är också ett sådär, ganska tungt spel och mm. det där tilltar, det här som du nu har spelat också tilltar det en hel del ja just för att man vill ju känna ändå <hör> tv-spel är ju någonting man interaktivt man gör någonting hela tiden och det, ja, det skapar ju att känna ja men precis, precis så vitt jag kan se här så finns det nog tyvärr bara till vita med dessutom. Mm. Ja, på PlayStation. Sen, alltså gratis. Sen finns ja. det ju att köpa överallt, tror jag. Ja, I alla fall då, på Steam. Ja, där kan det ju finnas. Ja, då har du rätt i. Ja, jag sitter ju faktiskt på PlayStation Store nu och kikar ja, det var därför. Jag är ganska undra på att det finns på Steam i alla fall. Ja, det stämmer nog alldeles säkert. Och det är det, det är vad jag har hunnit spelat ens länge. Jag har spelat lite andra saker också, men jag vill hinna spela klart det innan jag, innan jag mm. tar upp mer om det. Men då, så då hoppar jag in på mig då. Ja. Och jag har ju som sagt börjat streama en hel del har det blivit nu. Mm, mm. Eh, började med Halo 4. Ja. Och det är ju det nya spelet av, det är inte Bungie som gör Halo längre utan det är 343 Industries. ja. Och så de tog ju tag i och gjorde Halo för Microsoft köpte ju upp Halo av Bungie och gjorde en egen studio som bara ska Halo nu. Okay. Och då är Halo 4 det första de skapat nu. Och eh, det var ju rent skit. <laughs> jag tyckte inte alls om det spelet, de har förstört hela, allt det man, jag okay. älskar, Halo 3 är ett av mina favoritspel någonsin. Ja. Och 4 kände så fel alltihop. Det är svårt att förklara hur det kändes fel. Men liksom ja. bara gameplayen, känslan av att använda vapnena. Vapnena alltså, kändes helt fel att använda. Mm. Eh, din Man har ju som en. Du har ju ditt liv och sen har du som en armor på dig. Mm. Den där armormätan i gamla, du sköts ner och så tog den 2-3 sekunder och så, och så fylldes den på igen. Exakt, och det kändes exakt. väldigt bra Här tog det jättelång tid innan den började Och så gick det och får den upp. Så det dog ju jättelätt för att Det kändes som att du aldrig Kom upp i hälsa För när du väl är nere på rött Då är det typ ja. en få skott och du är död Men den, Och Oj. liksom Fienderna skjuter jättehårt Den här ja. armon ökar nästan aldrig Och dina vapen gör nästan ingen skada alls För fienderna tål Aha. bra mycket mer Och foten är sämre men, men det här med hälsan, där, alltså det, mm. det, men det är fortfarande gamla klassiska, du har en armormätare och sen har du din HP-mätare under det. Ja, okay. Så de, ja. har ju, de har ju exakt samma grunder, bara att de har inte hittat, de lyckades inte hitta det rätta momentet som band Nä. ju hade, att det ska kännas bra hela tiden. För, men men vad, hur fan, hur svårt kan, hur svårt kan det mm. vara? De måste ju ändå för fan ha haft ja, man, tillgång till det gamla spelet. Alltså. Ja, precis, man tycker det, men alltså He allting med Halo 4 kändes fel ja, Och sen ja. om det är någonting 343 Industries inte kan göra så är det en story Jag har sett och med andra Halo-fans Och ja. ingen av oss har fattat vad Halo 4 handlar om okay. Jag har en som läser böckerna som har börjat förstå tack vare böckerna vad det handlar om oh, Men spelet oj. förstår man fortfarande inte och jag har noll koll Jag bara, <laughs> okej okay. Men det är liksom, så det är jättekomplicerat och det enda som fick mig att vilja fortsätta spela, det är det här klassiska som det alltid har varit, det är eh, det som händer mellan Master Chief och Cortana. Mm. Mm. För det visar sig att Master Chief i trean det är balladjur totalt, Master Chief ja. vaknar upp, han har ju nedfryst. Och man märker att det är något fel med Cortana och hon säger ju det sen att en AI av hennes standard lever ungefär sju år Sen förstörs ja. de. Hon har levt i åtta år. Och så hon håller ju på självkraschar. Ja. Så hon liksom, när de håller på att uppdrag uppdrag, hon har så här mix. Hon har delade personligheter. Mm. Hon, helt plötsligt kan hon stå där och skrika att döda alla och det blir helt rött. Och du kan typ inte använda dina vapen eller någonting. För hon håller på att och, och hon är ju liksom kontaktad med din arm och allting. Ja. Och så då bygger det liksom hela spelet på det. Och det är just den delen är väldigt intressant. Och det fick mig fast att, oj, vad är det som händer med Cortana? Jag måste få reda på, vad är det som händer med Cortana? Hur, hur ska det här liksom lösa sig? Mm. Och det var det, det var det enda som fick jag mig igenom Halo 4. För allt annat avskydde jag med spelet. Och de har ju tagit in de här nya fiender också. Forerunners. Ja. Som är robotar. Och det är mm. de tråkigaste och mest värdelösa fienderna jag någonsin har mött. De är så tråkiga. Okay. Covenant har ju alltid varit roliga. De är inte. Halos AI har aldrig varit smart. Utan Nej, de har ju bara det skickat på dig fiender. Men Covenant har ju alltid varit roliga att möta. Ja. Färglatt och de pratar ju hela tiden. Och de pratar ju engelska. Och så de står ju där och skickar Ah, Demon! Och massor säger dumma repliker. Som ändå gör det roligt då. <håll> ja, precis. Och stöter på dem. Forerunners inget sånt. De är lika dumma som de andra. Och det bara kommer ja. vågor efter våger efter våger. och de är... Och eftersom deras vapen alltid är helt värdelösa och det är det enda du har skott till, så blir du tvingad mm. av deras vapen som är skittråkiga att använda. Huh. Så Halo 4 tyvärr var en total flipp. Alltså, Jag, men, jag måste, måste ändå säga här... Är det, det katastrofstory eller är det verkligen så här... Alltså... Eh. Ha har, har verkligen ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha den ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha man har ju ha vad som händer Jo, ja, i och för sig har du rätt för jag, för jag tänkte mest på att det är ju inte... Nej, absolut, alltså, det, är ju det är inte, inte den tyngsta. Det någon kopiös mängd med någon tung story direkt i de första spelen egentligen. Men jag förstår vad du menar, ja, man ska ju förstå varför man gör så Ja, saker. precis, man ska ju fatta vad som händer. Här ja. är liksom, jag fattar ingenting. Hela plötsligt på en annan plats och jagar någon snubbe, jag. jag har ingen aning vem det är. <laughs> och det är någon boss jag inte har någon aning om. Jaha, du är någon som ledare för ForRunners men helt tydligen du är du ju nästan gudliknande... Jag fattar ingenting vad som händer Utan det enda Jag, liksom, jag, bara, jag fokuserar på Cortana förresten är ju bara liksom, Jag fattar ingenting vad som händer ja Men då kommer vi in på nästa spel jag har spelat Jag har även ja. twitchat igenom Halo 5 eh, Guardians eh, Och det, vi spelar in nu Klockan är kvart i elva på kvällen För jag har precis ja, spelat visst. klart Halo 5 Så här är det för mig nu Att jag har spelat igenom ja visst Där har de fått tillbaka Gameplayet det känns ja, skit bra igen Så det var roligt ja. att spela det här spelet Jätteroligt mm -hmm. Forerunners är tillbaka Damn <laughs> Fortfarande lika värdelösa Vapnena har blivit lite bättre Eftersom de har fixat gameplayen mm. Men allt det som jag hade problem med Första gameplayen i fyran Har de löst allting allt är löst. Eh, Armarna okay. är bättre. Vapnena är bättre. Fienderna ja. känns som i gamla spelen. Allt är fixat. skitbra bra. Mm -hmm. Förhållandet fortfarande lika tråkiga. Eh, storyn är nästan ännu svårare än Fyran. Vad håller Oj. de på med? De kan verkligen inte göra Story för fem öre Jag satt här med dem i, på. Alltså vi var ju sex stycken i som satt. Eller det var sex stycken som satt och kollade på mig när jag streamade. Ja. Ingen fattar vad storyn handlar om Folk satt och frågar mig Vad är det som händer? Alltså, vad, vad bygger storyn på? Och jag, jag kan inte svara det Jag kan inte förklara Oj. vad som händer alltså, Det är en spoiler det som andra, det som jag fokuserade på ja. eh, för Spelar man Har man spelat fyran Vet man hur det slutar där Då vet man att en huvudbossen eller vad man ska säga, Är i femman sen När man ja, spelar femman ja. Det förklaras väldigt snabbt och det var det. det. var liksom samma sak där. Så precis som i fyran så hade jag en riktlinje med Cortana. Samma sak fick mm. jag göra i femman. Att jag fick rikta in mig på en riktlinje. För jag mm. fattar inte resten av huvudstorien. Alltså, jag var på helt plötsligt på olika platser och jag bara, men vad har det här med den, att det huvudmålet att göra? Alltså det, det, det förklarades jättedåligt. Jag förklar, alltså, I stora hela förstår jag vad de menar men det förklarades inte bra. Nej, och nej. liksom när jag väl är där Och att det jag ingenting Sen när jag har gjort det uppdraget och det knyts ihop Jaha det var det ni ville Men ni förklarade det så sjukt dåligt Att jag hängde inte alls med min storyn. Ja visst Så Halo 4 var värdelöst Halo 5 var inte bra storymässigt Men nej. gameplay var det helt okej Det var ett underhållande spel Förutom mot slutet Där det blev alldeles för mycket vågor bara Det var mm. allting såg, alltså, alltså i alla baner såg exakt likadana ut. Miljöerna, allt var hela tiden samma, samma, samma. I varje rum man kom till. Och det bara trycktes på mer och mer och mer fiender. Till och med de i chatten satt där och bara... Jag känner... de bara, Det var en som skrev, jag tror det var Björn. Eller om det var Hårsta, någon av er som lyssnar. Skrev ju det. Jag känner din irritation ända hit. Bra, då förstår ni hur det här spelet är. Alltså... Men på något sätt så är jag ändå väldigt... Jag måste spela mera Halo. Jag måste få spela sexan. Men jag tycker inte det är lika roligt som de första Halo-spelen. Nej. Och liksom... Alltså jag har jättesvårt... gameplay har de som sagt fått tillbaka, det är helt okej. Okay. Men de måste trappa ner på fienderna och göra en story som man faktiskt kan följa. Det har de verkligen inte lyckats med. Det låter, nästa, det låter ju riktigt hemskt faktiskt. Nästa. Ja, och jag, alltså, jag kan inte säga bättre om, saker om det heller. För nu har jag Nej. spelat igenom det. Men man kan, se, alltså, jag kan säga, man kan nog se att jag inte har speciellt roligt när jag spelar igenom det. Nej. Men alltså, det här är ju, vad har vi haft? Vi har haft Halo 1, 2, 3. Ja. Reach, ODST, 4, 5. Det är sju ja, spel. Ja. Och man har följt det här hela vägen. Så får, nu är det liksom, nu är man ju bara, det är som en drog. Kommer det något nytt? Jag måste ju bara få se vad som händer med det i det här universumet. Ja, jag visste jag Men visste. jag har ju inte kul längre. Så är det så här. Ja, varför tar man droger i början? Jo, men du blir flippad och det är roligt. Sen är du fast i skiten och då är det inte roligt igen. Då gör du gör ju bara för att du måste. Samma ja, saker med Halo just nu. Ja. Så är tyvärr. Alltså, Fyran skräp sämsta spelet i serien, utan tvekan. Mm -hmm. Femman. Det är bättre än fyran, men det är inte lika bra som de andra om man säger så. Jag, ja, jag skulle ja. säga att fyran är skräp, femman är okej. Okay. Men mm. eftersom de andra har varit så pass som alltid tyckt de är bra, eller bättre, så ja. är det ju ett steg ner. Då, tyvärr. Så jag hoppas 343 Industries tar in någon som verkligen skriver en story. För det är faktiskt därför jag spelar hej. Jag tror, jag har inte testat multiplayer i femman eh, online eller någonting. Där tror jag, och jag har hört väldigt bra grejer om det, jag tror där har hon verkligen lyckats. Mm, mm, mm. Men istället för att ha lagt så mycket energi på det, skulle de ha lagt lite mer på storyn. Det är det, det, är det enda jag skulle vilja ha av ja, ja. Eh, Så ja jag hoppas att sexan... Har, nu har Som sagt, de, man såg ju stora skillnader från fyran till femman. Jag hoppas man ser likadant från fy, femman till sexan. Man kan ju hoppas att de har lärt sig någonting nu då och ändå kör liksom... Ja, de de tar åt sig av vad folk säger för jag misstänker att du är inte är den enda som tycker det här heller. Nej, och som sagt eftersom min, min jag har några som spelar Halo och älskar Halo-serien, allt det ja. en av dem Juntela, han satt och han sa det när jag, han satt och kollade på mig när jag spelar fyran för han har ju spelat igenom allt. Ja, ja, han precis. bara vad tycker de står? Jag bara fattar ingenting. Han bara, jag bara är likadant. Vänta bara tills du spelar femman. <laughs> Fuck! Ja, ja. Vad? Nej, då vet jag. Och det är han som har suttit och, suttit och läst böckerna för att fatta vad det här får han ah, är för ah. något och tittar på datan för jag bara, Det är robotar. Det är det jag kan förklara. Det är robotar. Ja, oh, det är inte bra, det är inte bra alltså <laughs> när, det, när det blir så. <laughs> Nej. Men som sagt, det var hej då. Jag hoppas på att det kan bli bättre nu. Ja, precis, precis. Jag har också streamat Battlefield 1 har ju släppts. Det här mm. är Battlefield första världskriget. Jaha, jag, och tankar. Jag testade ju betan. Ja. Tyckte att det såg oerhört snyggt ut. Allting funkade liksom, vatten och allt var bra. Men det var inte ett spel för mig. Mm -hmm. Men sen hörde jag att storyn, eller kampanjen i Battlefield 1 var så oerhört bra har jag hört hela tiden. Så jag var, mm. men jag köper det för kampanjen. Eh, tog kom en kampanjen och eh, Playstation-nätverk funkade inte. Så jag kunde inte <laughs> eh, koppla upp mig online eller någonting, eller installera spelen. Eh, men jag kunde eh, spela kampanjen. Så det mm -hmm. liksom, det var inte online-baserat. Eh, jag har spelat två av eh, fem kapitel eller vad man ska säga. Ja. Och det var inte så roligt som jag hade hoppats eh, ah. Det var alldeles för mycket Fordon om jag säger så okay. Första är Pansarvagn Och det är ah. bara pansarvagn pansavagnar pansarvagn, som heter pansavagnar. Och jag bara, men jag vill ju ut och skjuta Ja ut och skjuta lite Sen in igen pansarvagn på pansarvagn På pansarvagn Och det var det var Alldeles för mycket fordon och för lite Själva det här skjutspelet alltså, ah. det, det är ett first person shooter jag vill ut och kunna skjuta. Nej, de vill verkligen att man ska sätta sig ner och köra fordon så att du ska lära dem för att sen när du ska spela de stora slagen kunna hoppa in och bara köra. Mm, mm, mm. Jag förstår det, men det var inte speciellt roligt. Men Nej. de här storybitarna, de här berättelserna så vis, men det var ju Katsin berättelse. det var jättesnyggt gjort. Jättevackert, ja. jättesmart gjort, skrivet, jätteduktiga spelar allting. Det var jättebra. Men det var just gameplay-delen när jag var liksom tvungen att. Ja, ah, här är min pansvagn. Och så här kommer det våger efter våger med andra pansvagnar. Så ska jag sitta där själv och köra. Och det tog bara tid. Och man dog och började om. Och det, ble det blev chattigt helt enkelt. Ja. Och sen ja. spelade kapitel två. Då bytte vi ut. Nej, men inga pansvagnar. Nu är det bara flygplan. Ja, nu kör vi flygplan. What? Nu är det liksom, ja, runt skjuta lite flygplan, flygplan, flygplan, skjuta lite flygplan, flygplan, man bara, ja, det är exakt samma grej. Jag kom på att jag <skratt> spelade tre kapitel av sex, 7, 5, av vad jag sa. <skratt> jag spelade, för sen kom jag på också att sen kom det en lite mera markdom man helt plötsligt. Man spelar ju som olika karaktärer tiden. Ja. så Pansa var han är Pansa kille, sen har du pilot som har sin, så alla har sin egen berättelse. Och sen tredje jag då var man en eh, snubbe i heavy armor. Då var det ju liksom, liksom rik runt och sköt lite. Och så liksom, du tålde med men det var liksom tunga machine gun. Det är för att du ska känna på allting i spelet. Men det är bara att de gör allting lite för mycket. Eh, av de här liksom fordonsdelarna som gjorde att jag inte har spelat klart det. Eh, men alltså, grafiskt skitsnyggt. Var det, alltså, var, det verkligen så, var det så att de var så svårkontrollerade än så att de behövde så mycket Om man nu skulle tänka sig Nej, att inte. det är träning inför online Nej absolut inte, det är jättelätt att styra Jag har, ja. alltså, jag har spelat Star Wars Battlefront ja. När man flyger där, det är ganska svårt Här tog jag upp mm. kontrollen och skulle flyga flygplanet Funkade perfekt på en gång och då blir det liksom, jaha, men det blir bara vågor efter vågor, det blir chattigt. Det är ja, ju ändå ja. problemet det här. Allt funkade jättebra förutom att det blev chattigt bara. Ja, ja precis. Ja, men då blir det meningslöst. För jag tänkte om det var så att det verkligen var svårt, mm. så att det faktiskt var liksom en inlärningskurva som var krånglig. Ja, precis. Liksom. Nej, absolut inte. Utan det var bara att det blev chattigt. Ja, ja nej, men då är det ju helt ja. meningslöst. Då förstår man, alltså, då är jag jättesvårt att förstå varför man ska hålla på på det viset. Precis. Men det, och det är det som är så synd för berättelserna är jättebra. Men gameplayet blir jättetjatigt. Så jag, men sen kom online igång i liksom, och jag hade polare och det här hemma. Så vi bara, ja, men vi hoppar online och testar lite. Och där har jag fastnat. Satan så vad kul det är online, och det trodde jag inte. Jag köpte ju ja. inte alls Battlefield 1 för online, och jag har fastnat. Det är så jäkla kul. Ja, härligt. Och det funkar perfekt, alltså jag har inte haft så här kul med ett online-spel på evigheter. Och det är så mm. kul med de här, att det är så gamla vapen, så alla, det, när liksom jag spelar på konsol, det går inte så fort utan du hinner liksom sitta och sikta eftersom du har inget lasersikt, laser-sikte utan här har du liksom, det här är gammalt stuk du har inte ens ja. ett rund prick liksom, utan du sitter och försöker kolla in din sikte som liksom bara en pigg som sticker upp och försöker skjuta så sitter du liksom visst, det finns, fort, det finns väldigt duktiga spelare där ute som har det där sjuka siktet liksom. Men oftast är det liksom att äh, men Vi möts och sen är Man måste avlossa över ett Maggi Innan vi har fått död på varandra För att uh -huh. siktet går lite överallt Och det är kul för det är liksom, Spelar ingen roll om man är sämst på sådana här spel Eller om man är bra liksom, eller hy hygglig Det blir ändå lite battle Man känner att man har ändå varit delaktig Även om det var jag som dog uh -huh. Och så har jag haft skitkul Och så är det olika klasser Som jag har ju aldrig kört Medic till exempel men nu, jag springer typ bara runt och helar. Jag tycker det är skitkul. För då kan jag, döra en snubbe, ja men då är det en nerräkning. Ja men då kan jag klick, ta liksom en spruta och få upp honom i liv igen. Ja, och då ja. det är det så här, jag står och skjuter vid nedtryckta i en bunker. Och så är, är liksom så är det en som ja, men jag ska springa upp och liksom, få, liksom han bara, ja, men jag spring, går upp och skjuter, liksom, det är en snubbe kvar. Men han dör. Mm -hmm. ska, jag sitta, ska jag försöka ta den där killen eller ska jag gå upp och försöka rädda honom jag har chansar, jag går upp och räddar honom För när jag räddar honom då får jag en liten eh, hälsomätare kan man säga ja, alltså, ja. Lite, Jag får tillbaka livet på en gång Men ja. då kan jag knappa mig hur Jag är död Men det som är bra om att så jag hela någon Det är att de ligger då på backen Så det kan vara lite taktiskt Jag springer fram, jag offrar mig själv för att hela honom Han ligger då på backen och kan ta den där snubben Och springa vidare mm, mm, mm. För jag kanske har svårt att sikta härifrån där jag sitter. Och det är väldigt mycket gameplayaktigt så det blir skitroligt att spela online. Eh, jag har bara hört bra grejer om det här online-drejerna av mina pooler och sånt också. Tyvärr så gillar ju inte jag de här stora slagen. Så Nej. jag spelar ju typ bara Team Deathmatch som är, det finns små kartor. Så det var ju det, ja. därför jag var rädd för Battlefield 1 för jag vill inte spela de gigantiska kartorna. Men Nej. det finns ju de här matcherna där man är bara en 10 mot 10, det här klassiska. Och det är ja, skitkul ja. Och då har jag spelat Team Deathmatch Och så har jag spelat Warpidion Och Warpidion är väldigt roligt för eh, Då är det båda lagen Springer bara och möter varandra Helt plötsligt kommer upp en duva Då ska man springa och ta den Och så ska man ja. hålla den i någon med liksom en, ett antal sekunder Med en minut typ Medan man skriver ett brev För att skicka iväg och så ska man kasta iväg duvan med breven när den är färdig skriven Och det kan du bara utomhus. Så sitter du och trycker i en bunker. Då måste du, shit, nu är det färdigt. Nu måste jag springa ut, släppa ut duvan. Då kan mosorna, hinner man dem så kan de skjuta död på duvan. Men meddelandet iväg. Då kommer det en airstrike. Tre stycken när man har klarat den där mission med duvan. Då har man vunnit. Och det är kaos och det är skitroligt. Och, och man springer runt och man tar duvan och så får du panik. Du bara kutar bort från slaget, bort från allting. Och så ser du att liksom det, så fort det kommer någon motstånd i närheten, du får ju panik. Bara, ska jag springa, ska jag skjuta, det liksom måste ta fler sekunder. Men ofta ser man ju att ser man att alla liksom i liksom motståndarna försvinner till en punkt, då vet man där är du för då står de med ring runt om killen med duvan och gör allt för att skydda honom och bara få bort den där så det är väldigt oh, roligt jäkla. Ja, Det ja jag faktiskt hört från flera håll också att just den, just den där grejen är riktigt mm. är faktiskt riktigt rolig ja det är skitkul så alltså jag har som sagt jag har inte alltid så här roligt i multiplayer på evigheter Battlefield så jag rekommenderar det, även om man inte, speciellt om man inte är bra på FPS-spel. Men du vill ja. komma in och lära dig hur det är. Eftersom det inte finns någon supersikt eller någonting sånt där så är det inte de här som är övernaturligt duktiga. Utan här är det ändå lite kamp hela tiden. Ja, ja, precis. precis. Och det är roligt att spela. Det är det som, som vi har haft med Star Wars, det är också lätt att komma in i för det är inte här supersikten. Det är lite bättre sikt, men här är liksom... DICE har ju verkligen lyckats göra roligt och att spela att bn så Det är inte jättetävlingsinriktat utan det är mer lek. Och det tycker jag mm. de har gjort väldigt bra. Så det är det lilla jag kan säga om Battlefield 1 att jag inte har gått jättedjupt in i det. Men jag har haft skitkul med det och det är mest det jag vill säga. Ja, ja. Och sista, jag har glömt att säga det här i två avsnitt nu men nu kommer jag att skriva ner det. Jag har börjat lyssna på en podcast. För vi Jaha. tog upp det i e-sports-avsnittet eh, att det finns ingen fullskalig e-sportspodd. Nej, precis. Nu har det ju kommit en som är på väg, som är uppbyggnad. De är väl uppe på tre avsnitt nu? Jaha. Och det är ju med emo, äh, imol, Emil Heaton Kristensen, äh, ja. som är äh, ja. det är, är CS-proffset, legendarin inom e-sport. Och så är det André Rich Åkerblom, han är typ chefskribent eller vad han är på Fragbite. Okay. En e-sport-sida Och de har då skapat den här sidan Eller den här podden då Där de går igenom de senaste resultaten Och lite pratar om Spelare, nyheter Turneringar och allting mm, mm, mm. De har någonting på väg här Någonting riktigt bra tror jag ja. Det man ska vara beredd på är att Hiton he, Emila Han äger nipp Det pratas ja. väldigt mycket nipp <laughs> Både Imo, du säger Imo igen, Emil och André är tungt inne i CS Det är ja. väldigt mycket CS Det gör ingenting för mig som älskar CS Det är den där jag följer inom e-sport just nu Men är man ute efter någonting mer Det är nästan bara CS just nu De har gått igenom lite Dota och sånt där Men det är inte på samma nivå Det börjar ju alltid prata om CS Och det avslutas alltid med CS Sen tar de upp lite äh... grejer mellan det, det kan ju vara, nu har inte jag lyssnat på den däremot så kommer jag ihåg att du har sagt det nu, så nu gick jag in och laddade ner den på en gång ja. så att jag faktiskt också ska lyssna i kap. För det här är vad jag har velat haft hela tiden. Mm. Alltså, någonting som jag kan. Någon som faktiskt kan förklara hur de här jävla säsongerna och serierna fungerar. Jag är skittaggad taggad på att faktiskt följa. <coughs> I mitt fall just C, så att det låter ju bara bättre och bättre ja. för min del. Men alltså verkligen följa det jag har en jävla massa appar som pingar till varenda gång en match jävla startar. Men jag har ju inte alltid tid att gå in och titta. Nej, precis. Men det, så, att, det... så därför måste jag ha någon som samlar upp det. Ja, Och det är det de gör mig. väldigt bra. Att De kritiserar ju också. Ja. Det, som, det som vi har haft problem med, att det är för många tävlingar här. Det är precis vad de här tar upp. Men då går ja. jag in mer på djupet. Varför är det så här? För, eftersom Emil Perfekt. äger NIP. Han, ja. han sitter ju liksom. Han vet exakt vad de ska boka. Det är som ja. när det var världsmästerskapen för några veckor sedan. Ja. Det fanns inte ett enda proffsspelare med. Nej. För okej, okay, ska vi spela VM där vi inte får några prispengar eller mm. när det är veckan innan, det är liksom då man har träningsläger innan mm. nästa ja. stora turnering där det ligger 50 000 i prispott till vinnan amerikanska dollar. Mm. Ja. Nej, vi skiter i VM som är gratis. Vi ska ju tjäna pengar. Det här är ett företag. Exakt, och det är sådana exakt. grejer de tar upp och så pratar de om eh, Ja, de senaste Liksom hur, Vilka som har gått vars och sånt där som sagt, Mycket CS, jag tycker det är jätteroligt Men de har någonting på gång Eftersom det är tre avsnitt, de har börjat byggt upp Och de eh, liksom De har någonting jättebra på gång Och de är ju sponsrade och grejer Så jag tror de, de gör ett väldigt bra jobb Och eh, en annan Rolig grej som man bara måste ta upp Det är att André Åkerblom Hans fascha har ju jobbat med dig och mig. Så, <laughs> ja. Världen är liten om man säger så. <laughs> ja, precis, precis. Uh, jo, men, äh, men jag, alltså, utan att ha lyssnat på den så ändå, det jag hör av dig, Nico, är ändå så att det, i, alltså, är ni det minsta intresserade av det här, även om de kanske inte har med allting idag. Mm. Stöttar de då för fasiken för att. Får de, får de mer uppmärksamhet, får, då kommer de igång ordentligt, då är det är precis som, precis som för oss. Ju mer, alltså, ju mer intresserade människor det finns, ju mer sätter man ju sig in i det hela. Mm, absolut. Och, och jag menar, nu, nu är de rätt insatta redan från början, självfallet. Men jag menar just det, att kommer det in folk som är intresserade av att höra om Dota, om, alltså, om allt, det här, alltså allt annat än CS också... Mm. Då kommer de ju att spela över åt det hållet med. Det är jag dem Och de kanske, de kommer säkert kanske till och med att rekrytera inom kaninöron. Flera människor att då ha med som har det som sin specialitet. Mm. För att de här två killarna, det är väl nästan, det låter i alla fall så att CS är deras grej. Ja, absolut. ja men de kollar ju allting annat också så de ja, så självklart. De har ju båda har ju spelat de andra spelen Dota och allt ja. sånt där och de har ja. De har mer koll än vad jag skulle alltså jag har ju noll koll på Dota sånt de här har ju faktiskt koll de följer ju turneringarna. Självklart, självklart så... men jag tänker också så här att de som faktiskt är inne i Dota mm. de, de kanske vill ha lite mera Men jo, jag absolut. tänker att det, kom, det kommer Nog om man stöttar dem om, om de ändå får det de behöver för att Hålla det här levande och komma igång Ordentligt Ja precis, absolut. Man märker, Alltså första avsnittet Det handlar ju bara om CS och NIP typ. ja. Första avsnittet, det, det var liksom så Och sen andra avsnittet Då var det, ja, med en CS, gå igenom Lite så här, ja svenska Lagen och lite så här Just det här som jag sa, VM och det där och sen, tredje avsnittet, då bara oj, nu har det blivit mycket CS, men liksom, om ja, men, Dota-turneringen på GO och Dittan och Dattan. Och så hade de ja. en intervju av åh, eh... oh, vad kommer jag att han heter för nu, bara. Han är ju, han spelar ju Nip, den nyaste, men han är ju sjupytt. Eh, ja, ja, ja, ja. Han är ju skadad, och jag trodde han var utkickad, hur? Nip, så jag hade ingen aning, men han var skadad Så han var med där i intervju och pratade om skadorna Som hände liksom Och ja, det här, ja. varför det har blivit svartmålat Att folk har suttit med skadade händer Och nu på en jättekort tid så har Folk har sagt, nej men jag måste jag, Sjukskriva mig för jag kan inte spela nej. Och hur det kommer sig Och det är väldigt intressant grejer De tog upp och det här nya, Alltså väldigt mycket nyheter som eh, Man får ju inte ha en coach Under matcherna i CS längre det hade det inte jag konstigt. någon aning om och Det tar de upp som man lär sig Även jag som kollar sig ja. sånt lär mig nytt hela tiden För de här är ju verkligen insatta och grejer. Så ja, visst, visst. jag lyssnar Svårt det kommer ut ett nytt avsnitt så lyssnar jag För det är jättebra mm. Och Emil Hitokristen han är ju liksom Frontmannen för just e-sport Han är ju nyheten och allting Han ska vara mm. med mästarnas mästare nu Så mm. nu är ju han som försvarar E-sport hela tiden för Alla gammelmodiga de, de inser ju inte det här jag kollade Nej. ju på. Det var. Och vilka var det då? Var det nyhetsmorgon Eller vilka det var? Om det var SVT. Jag kommer inte ihåg. Det var någon nyhet. Och ja. då hade de med. Om det var UNTs sportjournalchef eh, eller något sådär. Ja. För. Och då diskuterade de här varför e-sport inte finns med under sportgrejen. Han, han tycker hela tiden på. att ja, men det är bara sport. Det är bara sport. Det är bara sport. Ja. Eh, och e-sport. Eh, e det är ett spel. Det är spel. Det är spel. Men. Och, det är liksom, och Emil han fick ju stå försvarare där, jag tyckte han gjorde ett väldigt bra jobb att försöka få det här, ja men du säger, att vad är sport för dig? Ja men det ska vara aktivt, liksom. du måste hela tiden eh, ja, hålla på aktivt, ja men du håller ju på, liksom, koordination och sånt i spel, ja det är, men det är inte samma sak. Nej men ni skriver ju om dart, det är exakt samma ja. sak, att det är bara ja, koordination exakt. Uh, Ja och det kunde yeah, han inte köpa. Sagt... Jag, jag är ju en sån som håller rätt hårt på att spel är spel och sport är sport Ja men det men... har vi insett att du har fel så. Men <laughs> men jag säger fortfarande det att det är en grym prestation de här människorna mm. gör Sen får jag definiera hur fan jag vill <clears throat> Men jag tycker ändå att det, det här, absolut att vi... Vi behöver lyfta det här hur som. Jo, Vare sig vi vill kalla det för sport eller om vi vill kalla det för spel eller om vi vill kalla det för... Alltså det spelar ingen roll vad, vad man kallar det Nä. för. Tycker jag. Det behöver lyftas för att de här människorna är... Alltså... De, de är riktiga hjältar. Ja. Absolut. De, alltså, det, de kan, det, det är inte många som kan göra det de gör. Nä, om precis. vi säger så. Men för och, mig... och det är väl just det, just därför vi hyllar alla andra... De kan innehålla de sporthjältar ja. Genom tiderna, det är ju det de gör De har gjort saker som ingen annan kan Ja, det gör de här människorna också Ja, precis, men det är ju det som jag Jag ser ju det här som en sport Alltså, mm. tv-spel är tv-spel Recensioner och sånt där liksom Det ska inte komma upp på en sportsida. Men e-sporten är ett tävling. Det tycker ja. jag ska vara med på sportsidan. Tävling är och det, absolut. Jag anser, det är därför jag vill ha det på sportsidan. För jag, det, det är så, det är liksom elittävlande. Det, kan, det ska vara med på sport, tycker, anser jag. Ja, ja, och det är därför jag tycker det är väldigt viktigt med just nu när vi har fått en e-sportpodd att folk går in och följer det här. Och verkligen ja. pushar här så att det syns. Att alla får, jo, men, kolla hur mycket den här klättrar. Folk följer det här liksom och verkligen lyssnar på vad som händer så att det här kan bli större och större. Till slut mm. kanske vi får en förening där det här liksom, som man vill ha. Det här är en stor här, det här är CS liksom föreningen. Det här är de turneringar som finns. Så ja. det inte är nu som det är nu hundratals liksom utan det här är de stora turneringarna kör liksom. Så att man mm, hela tiden precis, följer precis. och får det bättre. Men genom att då måste vi fokusera på det som släpps nu. Som försöker göra skillnad och det försöker esportspodden Ja, självklart själv. Så in och lyssna, esportspodden heter den Allt sitter ihop och det, Eller så söker ni bara Emil Hiton Kristensen Eller Andrea Rich Åkerblom Så borde ni hitta det ganska lätt Ja, för jag tänkte, tänkte nästan Inte för att dra ut på det här ännu mer Men jag tänkte, söker de på Hiton så kommer de nog Hitta en annan esportspodden va? Den Syns inte lika bra längre Ja, nej, det kan nog vara så okay. högt ganska mycket nu Men han har ju inte släppt någonting mer Och det var ju den där Ja just det, precis eh, det, var ju inte, det var ju inte hit och nej Det är första avsnittet ja, han som hit var med, med Precis, för den där. heter e-sport podden. Den andra sitter i alltihop ja, Exakt, exakt Med Blomstar där Men han har ju inte släppt någonting nytt Så jag vet inte om de Han har lagt ner och så de tagit namnet Eller hur, det Det vet jag inte Ja, nej, hur som eh, Nyheter, ska vi hoppa in i det Nu har första tecken till Red Dead Redemption 2 kommit. Red mm. Dead Redemption 2 planeras släppas under hösten nästa år. Och det ska komma till PS4 och Xbox One. Ja. Har du spelat det tidigare? Nej, jag har ju faktiskt inte det. Däremot så har ju... Alltså, det har ju varit sånt där spel som man snurrar runt i bakhuvudet hela tiden. Mm. Alltså så här, ska man, ska man inte, borde jag, borde jag inte... Det... det, det jag har hört väldigt mycket bra. Uh -huh. så att Man blir bara ännu mer sugen på att klippa båda spelarna nu rakt upp och ner bara. Alltså jag har ju... Jag köpte ju spelet var jättetaggad. Men jag har ja. ju så svårt med sådana här open world spel. Mm, och mm, jag mm. gjorde ju samma dumma grej som jag gör med alla spel. Jag går in på siduppdragen och fastnar. Ja, men det är så jävla lätt. Jag, jag, har, jag har faktiskt faktiskt... Jag vet inte hur jag ska förklara men jag har falsken gjort en deal med mig själv när jag startar mm. ett sånt här spel. Kör en vända, kör huvudstory. Mm. Kör igenom skiten. Uh. Och sen får man ta. Visst, det kanske kommer något sidouppdrag här och där, men jag menar det är precis som du säger. Kör, kör man börjar man köra sidouppdrag och man ska plocka rent, tycker man. Ja, alltså, man kommer aldrig, aldrig nej, och så att bli klar. Jag är exakt likadan där och nu när jag har börjat streama så pass som jag gör... Så ja. jag, jag har tänkt att ta upp Red Dead Redemption liksom ja, igen Och ja. även den här, vad heter det? Dead Nightmare som kom efter När ja, okay, det är samma ja. spel men alla har typ blivit zombies det är Ja också. just det, ja. zombie add-on ja, Fast ja. det är ett helt nytt spel Så det är därför folk, ja Det, det, det har jag hört ska skitbra också mm. uh, Men då är, då är det likadant det, Jag känner ju det nu också Så fort det kommer ett open world spel Jag klarar inte av det, jag ska spela main storyn jag har ja. tänkt att streama Mafia 3, låna av en polare, för jag har hört att ja. storyn är jättebra, men gameplayet är skit. <laughs> men det är lite där. det är fortfarande en bra story, jag kan nog kämpa mig igenom storyn, så jag ska inte göra några sidouppdrag utan jag ska bara köpa storyn. För ja. det är det jag har sagt att jag ska göra min stream och det är det jag tycker om som spelare, så jag, jag är likadan där. Att från och med nu ska jag liksom bara köra story... Jag, jag har varken tid eller orken att sitta och göra siduppdrag. För jag körde i slutändan med på Witcher 3. Där gjorde jag ja. allting. Jag har gått igenom huvudstorren och allting. Och sen kom delsen Och jag bara, mm. orkar inte. Jag orkar inte. Jag är helt färdig. Nej, det blir, men det blir alldeles för mycket. Ja. Det går inte att hålla på så. Det är helt omöjligt. Nej, speciellt när man, ja, som jag som spelar så pass många olika spel- och vill, jag vill testa. Jag spelar Kanske inte genom allting färdigt mm -hmm. Det är så, som har sagt Halo nu, då har jag haft i flera månader Den står till hyllan Så jag skaffade mitt Xbox One Först nu tog jag upp det Så Aha. jag har ju tack vare Twitch lärt mig att spela igenom spel Men som sagt Jag kommer bara spela Grundstorien vill man ha siduppdrag ja. det hittar man någon annanstans Men jag vill bara sätta mig och se hur storyn är eller, eller så får man ju spela spelet själv Om man vill ha siduppdragen ja, så, så kan man också säga faktiskt Ja men det är ju så Så länge ni kommer att titta på mig först Jag vet vad det jag tänkte Då kan man ju kolla igenom, kolla på dig För att se hur den och så kör man den själv Ja precis och så får man ju se något vackert också <laughs> Ja just det Ja absolut visst är det så Frictional Games har meddelat Amnesia The Collection kommer till PS4. Den här samlingen innehåller spelen The Dark Descent, Justin och A Machine for Pigs. Amnesia The Collection kommer att släppas den 22 november och priset är 30 dollar. Jag har aldrig spelat de här skräckspelen. Jag känner att de är lite för gamla nu för att jag ska vilja sätta mig ner med dem. ja. Men eh, jag har hört väldigt många grejer om det Så är man ett fan av skräckspel Så lämnar man väl kolla in det i alla fall Absolut Något som kallas Star Wars Battlefront Ultimate Edition har tyckt upp till PS4 och Xbox One på Amazon hmm. Den innehåller Battlefront Och allt extra material som släpps i spelet Season Pass mm. Här ska det också finnas nya karaktärer Banor och mer från Rogue One A Star Wars Story det är alltså den DLC som inte har släppt sen. Priset är 40 dollar och den här utgåvan ska lanseras den 18 november. Och det är ju ganska bra pris eftersom jag när jag köpte det här och köpte Season Pass som var ju förspelet 60 dollar och Season Pass 60 dollar. 120 jämfört med 40 dollar, visst du har väntat ett, över ett år men det är ganska stor prisskillnad. Ja, eller hur? Och det är ett jättebra spel, så jag kan absolut rekommendera att spela det om du har några vänner att spela med. Spela det inte själv, det kommer du inte tycka om. Kanske. Ja, för 40 dollar, fine. Inte för 120 dollar, det kan jag säga på en gång. Uh, nu, har Nä. nu har Ubisoft släppt specifikationerna för dataversionen av Watch Dogs 2. Där kan vi läsa att den versionen får ett nytt datum och kommer släppas den 29 november till PC. Watch Dogs 2 kommer till PS4 och Xbox One den 15 november. Så lite vem, förtjänat ska, alltså. Vem måste jag åka och assass assassinera? <laughs> du måste assassinera? Va? va någon, någon, någon måste... Någon... Ah! Det är allt jag har att säga. Ja, tyvärr så har det blivit nu mycket att PC-versionerna kommer ut senare. än Varför? De andra. Jag vet inte, de verkar ju ha alltid ha problem vid lanseringen till PC. Vi vet ju som sagt Bat, äh, Batman The Dark Knight. Vad mm, mm. äh, heter det så? Arkham Nej, Knight. Jag heter ju Batman Arkham Knight. Jaha, du Vi blandar ju filmerna och <laughs> jag, jag var tvungen att sitta försöka komma på vem du syftade på eller vad du ja, syftade äh, på. Batman Arkham Knight som släpptes. Det ja. blev ju äh, vad var det nästan ett år, bara för att de inte kunde lösa buggarna. De tog, alltså, ju, det är ju de tog ju bort konstigt. det från Steam bara för att det inte funkade. Om det var ett ja. halvår eller vad det var. Det är ju Det är, det är jätte, jätte konstigt ju jätte, jättekonstigt ju. För jag blir jätte arg <laughs> ju jättearg. För jag vill också få spela det här jävla... Ja, men köp ett ah! Xbox One och spela med oss andra då. Ja, ja. men då måste jag... Ah. För då kan du också få Fan. de här spelen till Games with Gold för november. Nej, ah. <laughs> eh. ja, jag blir jätte... Jag vill också Vad är det här? Mm. Aj, det är ju jättesurt att de ska behöva skjuta fram det Men det var ju bara, vad sa du? Två veckor, en vecka uh, Det är bara två va? Det två. är 14 dagar Ja ah, precis, två veckor eh, Jag ska väl lyckas stå ut med två veckor jag, jag tror i alla fall att jag ska lyckas stå ut med det Det är bra Men sen, sen jävlar vad det ska spelas Det är bra uh, Det här är spelet till with Gold i november som sagt till Xbox One är det Super Dungeon Bros och Mur Murdered Soul Suspect. Till Xbox 360 är det Secret och Monkey Island Special Edition samt Far Cry 3 Blood Dragon. Monkey Island har jag spelat lite av. Det var väl helt okej. Okay. Pekar klicka spel. Far Cry 3 har jag spelat men inte Blood Dragon. Jag har hört väldigt bra grejer om det så det ska man ju kanske testa och ta ner. Mm -hmm. Eh... Och nästa sista nyheten vi har är Nu får vi reda på att arbete med Last Guardian Till PS4 är färdigt Vilket alltså gör att spelet är klar För att släppas den 7 december Och jag trodde oh. inte på det Men nu är det som sagt färdigt Och eh, datumet är 7 december Så tacka gudarna för det Ja, jag säger inte för mycket än Eller det är fan Vad sa du? Det är en hel månad kvar De hinner ändra sig på det Ja, nej, Det blir diskproblem istället från manufacturer. Ja exakt, vi skulle inte förvåna Om det skulle varit någonting mer galet så att säga Ja precis, det skulle vi inte Det slår jag aldrig fel <laughs> som sagt Nej precis, så att Få för vara försiktigt optimistisk eller vad heter det <laughs> Precis Och sista nyheten Nintendo har avslöjat sin nya konsol Nintendo Switch oh. Och vi fick se en trailer för konsolen Nu mm. får vi reda på att Nintendo inte tänker Berätta något mer om Switch Under det här året vi får alltså vänta till 2017 för att få reda på vilka spel som kommer till konsolen, vilka specifikationer det här har, priset och andra detaljer. Nintendo Switch ska slappas i mars nästa år. Nintendo Switch kommer vara en form av tablett med avtagbara kontroller som man kan sätta in i en dockningsstation till TV. Och det är sista nyheten för direkt hoppar vi in på diskussionen om just Nintendo Switch. Let's do this, uh... Och som sagt, första jag bara vill ta upp, det är det vi typ ja. sa här Vi får inte reda på någonting mer det här Nej. året och det ska släppas i mars Ja det är ju, alltså för, för, i och för sig till, till en början så här, så måste det vara den absolut sämst hållda hemligheten de har haft någonsin <laughs> ja. Alltså just att de håller på med en ny konsol och hur den ser ut För jag tycker att vi har vetat att den ska se ut så här rätt länge nu ändå Ja precis. I alla fall på ett ungefär. Vi har sett lite ja, bilder och sånt. Jo. Men grunden har ju hela tiden stämt. Det ja. har det ju. Jo men exakt. Det, det är ju inte så om du går tillbaka och tittar på de här lyckta bilderna en bra bit eller en bra stund tillbaka så det, de är ju inte skit långt ifrån sanningen vad man kan tycka ändå. Mm. och sen alltså ja Ja, Var, varför inte bara gå ut med all info? Det, är det så att de kanske egentligen inte är helt hundra färdiga? Att de inte har bestämt sig vad som ska in i maskinen? För det kan ju vara, det, kan, det är det jag sitter och funderar på ju mer jag tittar på det här. Är det så att de egentligen inte är helt säkra på vad de, vad de kommer kunna ta ut ur maskinen i prestanda? Mm. Alltså att det, det är liksom det är for, det, de håller på med sista minuten ändringar eller kompatibilitets. Tester och sådana saker för att se att allting ska klicka som det ska. Alltså, jag tror ju att konsolen måste vara färdig. Den ska komma ut i mars. Det, de har ju redan börjat tillverka den. Ja, jo, men jag tänker eh. alltså, jag, alltså jag tänker mest spara just själva, vad ska man säga då, mjukvara ja, i maskinen. Jo, att det är det de håller på att finslipar på. Och att det är därför de inte vet hur vad de kommer att kunna plocka ut ur den eh, Precis, och sen det jag tror mycket också, det är hur det som jag tror de sitter och kämpar med. Det är hur de ska få fram Kunna meddela vad, hur, vad konsolen är Och vem det ska påverka ja. För vi kan ju gå Först igenom, innan vi går Vad vi tycker om konsolen Kan vi gå igenom trailern mm. ja. Man fick ju se de här personerna Man fick direkt se Att de tog upp den här Tablet Vad, heter, vad sa jag på svenska Den här skärmen Det är en skärm med ja. kon kontrollerna på sidan Som du kan ta av och på Uh -huh. Du kan även De visade satt på flygplanet Så kunde man dra ut som en liten pigg Så kan du liksom Ha den lutande så kan du ta kontrollerna Och sitta och spela på den där skärmen uh -huh. Du kan Du har en doxniskation hemma också Som du bara ställer ner den där rakt i uh -huh. Och det, då kommer det automatiskt upp på tvn Så du kan spela via uh -huh. där Så och det var väldigt mycket, det var allt från det partyspel till lite mer de här hardcore-spelen Det var Zelda, det visade de lite av De visade Skyrim mm. Som jag sen har fått hört där Det är inte Skyrim, den nya uppiffade versionen Alltså det kom ju en eh, re remaster av Skyrim eh, ja. En HD-remake, det här var inte det utan den här är bara ett eh, Bethesda gjorde som en demovisning av just en, mm. hur Skyrim skulle se ut ja. på Switch. Så det här är inte ja. alltså det nya spel som kommer utan det här är bara, var bara ett demo de visa. Det, det har jag hört från flera håll också att ingenting du såg på Switchen i trailen är från den faktiska maskinen. Eh, nej precis. Alltså det enda som jag kan se det i så fall är det är väl sällda uh, för det är det, det är redan ja. sagt att det är färdigt därifrån. Ja, ja, absolut. Just okej, okay. kanske möjligtvis sällda men jag tänkte just alltså att all, all video ni såg på maskinen i trailen ja. är genererat från annat håll vad jag har först vad jag har hört ja, okay. i alla fall. Som sagt, det är bara rykte, men det, det, det de som sa det påstod i alla fall att det, de klippen du ser ja. på maskinen i trailen är inte... Alltså uppspelade av maskinen i sig okay. Utom de är De är liksom ditlagda av någonting annat Ja precis, det är ju På PC bara och så upp med, e ja. Exakt, exakt e och, och det gör mig genast väldigt Tveksam nämligen till hela grejen Ja det är därför. E för de har, det är liksom Spelen som de visade hade Man fick se ett nytt Mario bland annat För ja. det visade sig att De banorna har, finns inte på ett nio, liksom, Tidigare Mario-spel Mario, -spel. Nej, Mario nej. Kart är ju Mario Kart 8. Men ja. de visade också skillnaden att. Här kan du ha två uh, items. Det har man inte kunnat ha tidigare. Alltså är den en uppgraderad. Om det ja. kommer, man vet ju inte. Det här har de inte sagt. De kommer inte säga det på precis, hela det här året. Precis. Vi vet inte. Och så var det ju. Uh, uh, Splatoon också ett uh, spel. Skillnaden där var att det var lite mera kläder som fanns <laughs> än tidigare spel. Ja. Men som sagt. Det var väldigt mycket. Och så visade de att. Vad sa vi? Det var en. Det var skärmen, det var kontrollerna ja. som satt på Det var en dockningstation Och så hade de ja. en pro-kontroller Ja Så ser det ut som en vanlig kontroller Även så är det en annan typ Kontroller som du kan haka i de här Små kontrollerna som sitter på skärmen Kan du koppla, liksom koppla in i en annan kontroll också Så ja, att det blir precis. mer som En, en enda kontroll det, det, det gör väl egentligen bara Att den blir typ större, eller den blir smidigare att hålla i. Ja, det är så att du. Har du inte köpt en pro-controller så kan du sitta med den här från för ja, Exakt, är liksom. exakt, ja. Uh, trailern, jag tyckte den. Det där, jag tyckte det den gjorde bra. Vad visa. Det här, det här Vi har spelen för Hardcore gamers. Mm. Vi har även spelen för multiplayer. Mm. Att det är flera Och sånt där Det de gjorde som jag är väldigt glad över Ingen motion control Visade de Det går rykten om Nej, att de precis, här små Visade, vi visade att, att de här små Kontrollerna att det kan finnas motion control i det Men ja. de visade ingenting av det Jag hoppas att det inte är det För jag vill att de fokuserar på spelen Det har jag sagt tidigare Men också nu, Du kan ju bara tänka dig Alltså när du har den där dockad Jo, det måste finnas motion control i de där kontrollerna För att, alltså hur ska de, ha, alltså Inte fan lämna de allt det till Wii eller? Uh, vi, det jag hoppas de gör det Ja, ja, ja jag ja, hoppas de gör det alltså, jag, jag, jag såg ju inte heller någonting i trailen, Men jag har ju jättesvårt att tro att mm. Nintendo tänker så här bara, äh, Nej, för... Den här rörelsegrejen som vi har tryckt på så hårt nu De senaste konsolerna, de skiter vi mm. i nu Nej för det, de gjorde, satt de i skärmen Ja men då hade de ju kontrollerna i kopplade på sidan ja. Satt de hemma, ja men då hade de Pro-controllen eller den där andra dosan mm. Sen kom ju när han satt på flyget Och han satt och höll ja. dem som Wiimotes, det är där man blev rädd Exakt. Att ja. visst, han gjorde inga motions Han satt ju bara och spelade som vanligt Aj. Men där Blev, nej ja. säg inte att det finns Säg inte att det finns som sagt, jag, jag, där tänker jag nog så säga bullebär. Vi såg ingenting. Nej. Så långt tänker jag sträcka mig, men jag, jag har ju svårt att tro att de inte tänker ha med det, så Nej, långt, kan jag säga. Eh, men vi hoppar in. Vad har du för tankar om konsolen då? Eh, alltså, cool det mm. Däremot så tror jag att det kommer att floppa rätt så hårt. Okej. Okay. Eh, Gillar tanken med det hela Just det här att du ska kunna Du ska kunna ha den hemma Du ska kunna ta med dig den Vart du än går Känns stor som fan mm. Alltså den känns verkligen Klumpig För att vart ska du göra Jag som är en nyligen Ägare av Ett Playstation Vita ja. Den tycker jag är stor Men Inte enorm Mm den går fortfarande att gömma i en jackficka eller alltså stoppa ner i jackfickan. Men den här känns jätte jättestor speciellt när du krokar på de här handkontrollerna en på varsin sida. För att det känns verkligen som att du går runt i alla fall vad, vad man kan se från trailen eller vad jag hur jag uppfattar den från trailen så känns det verkligen som att du går runt med alltså en vanlig platta. Med och så helt plötsligt sätter du på kontroller utan på den även. Då kommer han ju bli jättestor. Mm. Och det är ingenting jag tänker bara ploppa ur, ur den där vad heter det dockningstationen och gå ut och gå med hunden som han gör i trailen. Nej, precis. Det, det, det finns ju inte en chans. Jätteledsen. Men cool tanke, men tror inte. Jag kommer ju inte göra det. Eh, och sen vidare till. Alltså. Jag vet inte vad jag ska tycka om det här med kontrollerna heller riktigt. Det är ju också skitsmart egentligen. Just det här att man kan sätta dit dem, ta loss dem sätta ihop dem med varandra köra var och en för sig för vad jag, det fanns ju något spel där man fick se också där du kunde dela upp den. Alltså du spelade två stycken en med varje av dem där. Ja precis. Eh, att du tog av dem och så höll eh, liksom eftersom du har två kontroller så automatiskt blir det två kontroller och så kan du sätta ihop dem använda som en kontroll. Ja, så det precis, var ju väldigt... Och precis. Ja, precis, de satte och... de här skärmarna mot varandra och körde ja. eh, mot varandra bara via liksom skärmarna. Alltså ja. betyder det att Jag... det måste finnas något Bluetooth eller något där i som gör att de ja, visst, kan det, connecta dem mot varandra så kunde de sitta fyra pers med en varsin liten dosa. Så ja. Det fanns också med i trailern. Det är ja, skitsmart. skitsmart. Men... Jag tänker också när den ska vara så pass liten, visst, vi har teknologi som är sjukt bra idag, alltså på den nivån, mm. absolut, men hur, alltså, jag känner bara ändå att varför, ja, jag, jag tror att det var svårt att eh, kunna slåss med Playstation och Xbox och i sådana fall så gör Nintendo precis vad de alltid gör. Mm. De, de, de siktar på någonting som de aldrig uppnår <laughs> riktigt på något vis. Mm. För, de, för de måste ju ändå försöka att sikta på just Xboxen och Playstationet. Ja. Men, men än så länge har de ju aldrig varit riktigt nära i prestanda. Mm. Så att jag vill ju verkligen veta vart det kommer att hamna någonstans. För att funkar det exakt som de lovar i trailen då kan jag absolut vara intresserad av att köpa den, det kan jag säga, även om jag låter negativ. Men det, det, det kan verkligen vara intressant då, om, det, om den faktiskt kan funka som en hemmastation också. Bra som en hemmastation. Ja. Men rent, rent generellt så... Försiktigt positiv, för att ja, vi måste ju få veta mer alltså också. Mm för Jag blir, jag blir också, också rädd för att hur ska det här funka med de här kunna kroka av och kroka på konsolerna, Tänk, eller handkontrollerna? Mm. 100, 200 300 gånger in mm. när du ska ploppa av och ploppa dit de här handkontrollerna. Kommer de alltid att funka som de ska? Mm. Till exempel. och ja, ja Samma med dockningstationen. Stoppa i, stoppa ur, stoppa i, stoppa ur. Ja, jag vet inte. Plus att är det verkligen någonting handhållet vi behöver nu? Mm. På det viset? Kommer det att gå. Ja. Jag vet faktiskt inte. Det, det ska bli skitspännande att få. När de faktiskt tänker komma ut med den och se. Ja, jag vet inte. Mm. Vad, vad är dina tankar om den? Uh, när jag såg trailen. Jag var ju tvungen att se om trailen flera gånger ja. för att komma fram ja. till. Vad är det jag tycker egentligen? Mm. Och verkligen om jag ner och granska Och eh, Ja Jag är råpepp Jag är så jävla oh. peppad på den här konsolen Nice eh, Just det här att Det som jag anser är fel Av folk jag, ja. Det är så att jag kan ha fel på det här Men jag vi Tycker inte man ska se det här som en bärbar konsol nice. Det har du 3DSen till det är liksom det är den du ska ta med dig i fickan om du ska iväg och spela Det här ja. gör det Men det är inte någonting du ska liksom, Det här är när du ligger i soffan bara jag orkar inte sätta på do, liksom, tvn Jag tar den här jag ska, jag, har, jag ska, vet att jag ska åka flygplan ja, men, Jag har en väska för det här Ja men jag tar upp den Jag kan säkert liksom, sitta och spela på den Jag ska till en polare jag, vi jag vill visa det här senaste spelet jag vill visa mm. liksom, Zelda och det, det där. Jag vill att vi ska spela. ja men Jag behöver inte ta med mig industrationen Vi kan bara spela det här. Det är liksom, de grejerna. Det är inte så att mm. amen, jag ska åka till jobbet- och, eller jag ska ut och gå och jag tar med mig den här. Nej, det har du 3DSen till. Det ska ja. du inte här. Det kan ju bli så att Nintendo liksom slopar 3DSen. Och vi ja. bara har den här. Men så länge 3DSen finns- så är det den som är den handhållna- det här har bara den funktionen. Det är inte någonting som du ska använda på det viset. För en grej till, alltså, jag har väldigt många frågetecken till den här konsolen. Det måste jag se på en gång. Ja, som bland absolut. annat som det här batteritiden. Oh. Jag tror inte du, det är därför du måste ofta säkert ha den här inkopplad. Det är därför jag mm. kan ha den när jag ligger i sängen. Jag kan ha den när jag ligger i soffan. Jag kan ha den när jag sitter på hemma hos någon. Men, på, men, tåg men, men i buss. samtidigt, fan, de borde kunna ett batteri som klarar det här också alltså inte om det är ett fullskaligt spel alltså det är det, är det ett 3 d spel eller något i den storleken, fine ja. är det en storlek i Skyrim ja, jo, det kommer ju sluka ja. så kolla på Pokémon Go till telefonen <laughs> jo, visst alltså, det är det, det jag, jag är väldigt rädd för och det, är därför, absolut, absolut. det är därför jag tror att det här inte kommer räknas som en handhållet mm. utan där har vi fortfarande 3DSen och det kommer fortsätta med 3DSen men folk kommer vilja använda det här Men jag tror det är där gränsen kommer gå Det är därför, inte, det är därför folk Precis som du sa det där att, du är rädd att, eller att den är för stor för att ha med sig mm. Jag tror inte det är tanken riktigt Det är att du kan Nej. ha det Det är inte meningen som jag tycker att du ska ha det Nej, alltså Jag hoppas ju verkligen det alltså för, för jag säger bara Just reaktionen på trailern är att Det finns ju inte en chans att jag skulle ta med mig den ut Och gå med hunden Nej precis, absolut för inte det är ju knappt så att jag använder min, min vita eller min telefon för att göra det, för fasiken. Utan, alltså det, det måste, ska man göra någonting sånt, då måste det vara sjukt smidigt. Mm. Sjukt smidigt. Och det där såg inte smidigt ut. Nej, precis. Och om, om man ska ha med den, kommer de släppa en speciell väska man kan ha med sig som har ett bra skydd för den här. Kommer ja. de släppa skyddsplast till den. vad Om man ska bära med sig den, mm. då måste man ju kunna skydda den på något sätt ja Absolut, absolut visst är det så Och sen är ju precis det där som du sa Sätta av, sätta på kontrollen och sånt där mm. Hur länge kommer den hålla, det är ett stort frågetecken Alltså jag håller med dig Nico Jag är också jag är positiv till det här För att det här är ändå Det är länge sedan jag ändå såg En trailer för en konsol och tänkte Det här ser ju fan intressant mm. ut mm. För, för det är ändå Reaktionen jag hade när jag såg det här att det, det, det ser intressant mm. ut Men sen, det är många frågetecken Absolut än så länge. Så att det, det, jag är absolut positiv till det. Men jag håller med alla frågetecken du har haft än så länge mm. i alla fall. Och sen det som de lyckades få in mig. Det är att det de ja. visade, det var spelen. Och det är det jag alltid vill ja. ha Det är spelen. Det här att ta, den här kontrollen, dosen och som det är liksom, okej. Okay. Ni fokuserar på spelen, och det är det en grej till som jag tycker folk är fel. Det är att, alltså, jag tycker det är som kommer ihåg det Jämför aldrig Nintendo med Xbox One och Playstation 4 Switch Nej. kommer inte vara lika stark som dem Nej. Skulle den vara lika stark som dem Skulle ingen köpa Nintendos konsol För vi har redan de konsolerna hemma Skulle mm. Nintendo komma och bara Men här, vi har bara satsat på grafiken Precis som de andra Och mm. vi släpper samma spel det, det, det. folk skulle, Vi har redan den här konsolen vill man lägga så mycket pengar för de här prestandan att man vi, ja men vi kanske får en, två Nintendo-spel per år jag tror inte det, eftersom Nintendo är så långt efter redan Ja, precis, för, det är väl där bekymret ligger egentligen idag, att Nintendo ligger så långt efter, ja. så de måste ha någon annan gimmick. Precis, och det är därför jag hoppas att jag bryr mig inte om om det är sämre grafik så länge de har satsat på spelen istället har de en lineup med, liksom som nu vi vet, Zelda. De visade ett Mario. De visade en uppgraderad Mario Kart. Eh, och det kanske kommer en Donkey Kong och det kanske kommer en Metroid. Och det... Har de sånt ganska direkt första året? Mm. Wow! Vi har mm. fått spelen och att det inte är några gimmicks. Alltså, det är därför inte jag vill ha morskorna, utan de satsar på spelen. Här, mm. det här är din spelkonsol. Det är inte en multiplattform, ja, utan det här är för spelen. Yes, ni har fångat in mig. Det är det Det jag vill det behöver inte vara den här grafiken. Är det liksom Wii U lite bättre än Wii U? typ? Alltså är det PS3 Xbox 360 lite bättre än det som Wii U typ är? Mm. Där, Där har ni mig. För ja, det som man har, det det som jag har jag sett absolut. av Zelda, Det är att det inte är den bästa grafiken. Men de har gjort, fixat det väldigt snyggt med att det ska se ut som en målning. De, Nintendo gör väldigt snyggt. Att istället för att köra tok bra grafik och verklighetstroget så gör vi som en målning av det. Det ska vara vackert, det ska vara tjusigt på sitt sätt. Mm, mm. Det ska vara väldigt ja, tecknat precis. och sånt. Och det är, det är precis vad jag vill ha. Mm, mm. Eh, och precis där, spelen. Liksom, jag kan se framför mig som att äntligen kan vi få ett riktigt Pokémon-spel på konsol. För ja. jag kan sitta hemma, docka i den och spela hemma. Sen kan jag ta av den och åka till en poolare och vi kan sitta och fightas för jag har ju spelen på plattan att jag kan gå ut och vi kan spela, möta varandra hemma där, jag tar hem den och fortsätter spela hemma hos mig. Äntligen kan vi få sådana här spel på riktigt. Där har du ändå en grej som jag köper. Där där, där slog du fan huvud på spiken. Just att spela mot varandra, eller kunna möta andra. Uh -huh. Säg att alltså Det spelar ingen roll vilket spel, det spelar fast Det spelar ingen roll, spelar ingen roll alls vilket spel. Jag kan ta med mig min konsol hem till dig mm. och spela med dig. Vi kan köra till och med med varandra. Men vi kan ju sitta och vi kan ju använda plat varsin platta och spela med varandra. Ja, då. precis. Alltså, du kan vet du, köra multiplayer alltså, i samma soffa. Du kan köra co op i samma soffa. Ja, precis. Alltså, liksom, även om du inte tittar, måste titta på tv tillsammans, utan du kan ju fortfarande sitta precis bredvid varandra och köra. På din konsol. Ja, precis. Och det är mina Klokrin. spaningar och det och det. Det är ju skitbra. Absolut. Det är, det, det, visst, det är som sagt positivt men väldigt många frågetecken. Ja, och det var ju det som jag blev så Alltså i trailen När de visade mm -hmm. att de tog av kontrollerna och gav varandra. Oh. De satt oh. och jag bara. Och det är ju så jäkla smart. Som ja, Tänk att du sitter med tjejen och bara. Ja, men ska vi ta en race i Ja, det är du. du. Ni, eller ni, ni är hemma hos någon eller ni är på ja, en bilresa, visst. tågresa. Bara, ja, men här, vi har två kontroller redan. Ja, visst, det har även problemet. Jag har Kontrollerna ser alldeles för små ut. Uh, oh. ja, är det, jag vill veta, det är det en, ett frågetecken här. Hur känns de att hålla i? Kommer ja. de skär, är de tillräckligt runda att de inte skär in i handen? Kommer det kännas okej att spela med det? Jag vet, ska jag ha en bra upplevelse ja men då ska jag ha båda. Men känns det ändå okej att kunna sitta sådär och spela några matcher eller någonting tillsammans? Aha. Utan att de skär in i handen. Eller som han satt där i liksom eh, på flyget han tog och satt och höll i båda. Känns det mm. bra i handen? Det vill jag veta. Eh, och liksom, hur, är knapp, hur känns knapparna, styrningen och allting? Hur är det anpassat efter händerna? Liksom, måste man ha små händer, stora händer? Hur känns det ja, klumpigt? Fan. Det är just kontroll, de kontrollerna har jag frågetecken om. Det såg ju helt mm. okej ut när man dockade i de här extra kontrollerna man fick som man dockade i. Ja, visst, visst. Eh, och även jag som spelar mycket, jag, skulle, jag köper ju lätt en pro-kontroller på en gång. Mm. Inga problem. Mm. Eh, men det är just men jag känner, Jag känner lite så här. Alltså, vad, vad var den riktiga skillnaden mellan den här. Alltså när du dockar ihop dem med det här batteripacket eller vad man nu ja. ska förklara det för i mitten. Vad var skillnaden på den och en Pro controller? Alltså varför skulle du ens behöva en Pro controller i det ja, fallet? Men det är ju Pro controllern ser ut som en riktig kontroller Alltså om du ja. tycker den andra har ju flera knappar och sånt. Alltså de, den hade ju inget styrspak till exempel. För om du kollar på den så det är inget styrkors där utan det är ju sån här tänk Nintendo 64 de här gula knapparna. Den hade ja. ju såna knappar på sig. Ingen styrkors. Ja, det hade Pro-kontrollen och såna där grejer ja. jo, Och det är lite sånt att men... den, ser, den ser mer anpassad För just det här i hemmet Den här, den här är smidigare ju... Fan där tycker jag ju ändå Typ Nintendo gjorde en tankevurpa istället bara Varför gjorde de inte ett riktigt styrkors för Jag tror inte den hade fått Ja precis men ja, jag vet inte Det hade kanske känt fel som När man spelar två stycken att aj, men ge till en aj. andra Jo jag tror aj, det. det köper Jag inte. Jag köper det fullt ut För istället för att ha mm. knappar som du känner Nu klickar jag gas och broms har du styrkorset Då måste du ju hålla snett hela tiden Det funkar aj. inte eftersom Eller du ska ha gas Alltså du ska Vad ska man säga amen, Gas och så ska du liksom svänga alltså, mm. Man styr med spak Men du ska ha gas och ska du skjuta med Eller någonting med den aj. andra knappen aj. Eller vad man ska nu gör. Alltså, det kommer bli fel. Eller Mario, du ska springa och hoppa. Du har ner nedtryckt och du når inte tillräckligt med tummen för att också hoppa. Det är därför ja, styrspaken ja. blir fel där, anser jag. Ja, kanske. Ja. För jag tror det är sådana små grejer som gör att de inte kunde ha det på den. Och det är därför... Nej, så kan det Ja, Okej, okay, jag kanske kan köpa det. kanske. Bara kanske. kanske. Men det är också nästa problem. Vad blir priset? Oh. Eh, som, är ryktena sanna, det som var från första början, alltså som de första ryktena? Först oh. kommer de släppa plattan med de här extra doserna. Sen kommer oh. de släppa eh, dockningstationen. Huh? Det var ryktena från början. Först plattan, sen dockningstationen. Och okej, okay, hur mycket kommer varje kosta, varför sig, om de inte släpper allting samtidigt? Plus att du ska ha en pro-controller eventuellt. Och hur mycket kommer allting kosta? Eh, hur för varje kontroll Hur kommer allt Alltså det är det Jag vill veta priset Och hur kommer Kommer allt i en bundel Och hur mycket kommer Kosta Jag tror inte de kan ta Alldeles för lite för det här Folk har suttit och pratat om Ja men de... runt 2000 kronor För mig känns det för lite För allt Vad de har gjort med det här Ja men samtidigt så är det fan det, Jag skulle säga att Min gissning Skulle ju vara att det ligger där På 2,5 någonstans Mm 29 kanske 2999 eller 29 nånting sånt skulle jag alltså där ja där någonstans. Jag hoppar alltså, jag tror inte alltså, jag tror inte de kan ta för alldeles fritid för då kan jag inte, de kan inte gå minus. Det tror nej, jag efter wees flop, en Wii U's flop. Nej, exakt Men absolut. Men alltså för att jag ska köpa det dag ett Ligger det mellan 3 4 tusen då är det dag ett för mig. Är det billigare än så jackpot? Anser jag det? Mm. Alltså jag vill ju gissa på att ett bra, ett, ett bra ställe för priset hade ju varit runt tre där. Ja, precis. Tyvärr så tror jag det kommer att vara mer. Mm. Eh, just som du säger, de vill inte gå back. Plus då att de har gjort sjukt mycket med den här, kon alltså med den här konsolen ändå. Det är ju det är ett ganska stort hopp från Wii och Wii U och hela den biten. Jo precis, eftersom det är dockningskation, det är en större ah, skärm, det är extra kontroller ja. och allt ska kopplas ihop och, det, det, det. och, och ändå grejer. ska och så, Samtidigt ska man tänka på alla enskilda grejer som ändå verkar sitta i den här maskinen så mm. jag tror tyvärr att det kommer vara billigare än så och då kommer nog jag att dra öronen åt mig ganska hårt ändå mm. i alla fall ett tag för för att så sugen är jag inte att jag vill ville ge 4-5 för det där, nej, det, nej. Där 3-4, då är det dag ett köp för mig. Eh, mm, mer mm. än det, alltså då kommer vi upp. Liksom, för jag tror inte. Den här, alltså, den här har kassetter, det fick vi se nu. Det är inte 3DS-kassetter de här små smala, utan de här var tjocka kassetter. Men det är fortfarande kassetter. Ja. Eh, och det är också priset, alltså priset på spelen. Mm. För jag tror den här kommer, det är kassetter. Den, kan, den har troligtvis inte... Visst, ni Nintendo är proffs på kassetter. De kan sina kassetter. Men det är ju ingen Blu-ray-skiva. Liksom, jag tror inte Nej. de har samma kapacitet som en Blu-ray-skiva. Jag tror inte det kan bli lika snygga spel som på eh, Playstation 4 och Xbox One. Vad kommer då spelen hamna på? Om de inte ja. är lika snygga som de här... Kommer de fortfarande kosta 60 dollar om man... ja, Liksom den prisklassen för ett nytt spel? Eller kommer de ha lite billigare spel eftersom de inte är lika kraftfulla? Det är en stor fråga. Ja, visst är det det, självfallet. Men den är sam samtidigt där den frågan är ju så jävla svår att säga. För vi har ju ingen aning om hur spelen ska se ut eller vilken standard spelen mm. kommer att ha. Eh, plus att vi har ju ingen aning om, alltså. Jag menar, du kan få ihop rätt bra minne idag ändå på ett minneskort jo, som är hur litet som helst. Så att kassetten i sig är jag faktiskt inte jätteorolig över för att. Det är ändå rätt många som använder idag om man kollar på den hand handhållna marknaden. Ja, men de har inte de har inte den här grafiken. Och det är det som jag installerade ju Halo 5. Ja. Det tog mig 6 timmar. Det var 91 gigabyte. Alltså, vad fan? Det på enkelt sätt. Det är ja. kraftigt. 91 ja, gigabyte. Ja, visst. Det är självklart. Självklart. Men man måste ju ändå tänka så här. Har de tänkt att det här ska vara en hemmakonsol också? Så fan fan mm. ta dem om de inte ändå siktar rätt hårt på att det ska kunna bli bra också. Mm. Så... Jag, är med, jag är med och köper det du säger att okej, okay, det kanske inte behöver vara lika bra som Xbox One och Playstation 4 men de måste ändå sikta på att kunna ta ett redigt ordentligt spel. Mm. Jo, men absolut. <skratt> uh, men då, då kommer vi automatiskt in på det där också problemet att hur stark är konsolen? Och det är inte det att jag vill ha PlayStation 3 grafik eller PlayStation 4 grafik eller Xbox One grafik, utan det jag är rädd för är att är den här för svag. Så kommer tredjepartstillverkarna partstillverkarna inte släppa spelen till. Nej. Eh, Switch. Precis. Precis. som de gjorde med Wii U. För Wii U oh. när det släpptes, då fick vi bara eller, eller vi har köpt inte, ens ska Wii U fick bara gamla spel, ett, två gamla år gamla spel nerbantade, för vi, de, de, de tillverkarna bara nej, vi släpper inte de nya spelen för vi har varken tid eller pengar att banta ner det här och försöka lösa nej, alla precis. problem samtidigt som vi jobbar på de andra spelen och precis. är då Nintendo Switch så pass svagt att de och likadant här, bara kommer att ett till två år gamla spel det kommer inte funka Nintendo nej, kan nej, nej, inte visst, leva visst. själva ännu en konsol. Då kommer de gå i graven på en gång. Ja, självklart, självklart. Och, så, och då kan man ju även gå in på den biten då. För alla som har... Alltså, hur ska de göra med det? Hur ska de göra med bakåtkompatibilitet och sådana grejer också? Ja, precis. Det kommer ju det kommer inte... Det finns inget. För att, för Eftersom det för är menar... ett cartridge. Okej, okay, om man har... Typ om man kanske kan koppla upp sig online och köra First of Console och de grejerna ner igen. Ja, för, för jag tänker ändå de spelen man ändå har köpt online, mm. tänker jag. Men det är ju det, Nintendo ni har aldrig bra, varit bra på sitt nätverk. Nej, nej. Frågan är om de bra, har löst det de har det väl ändå en du, online store, va? De har en, men den är ju ja. inte bra. Den är svår att komma nej. åt. Den är klumpig. Och eftersom inte har hållit på hela tiden nu och byggt det här nya, nya, nya. Har de lagt någon ja. speciell energi på nätverket? Det tror inte jag. Men det måste de väl ändå ha gjort nu va? För jag menar, tänk ändå hur smidigt det skulle vara för dem. Att bara plugga in nätverkskabeln i dockningsstationen. Jo ja, absolut. Jag tror det hur finns. Hur smidigt som helst. Att det finns, men jag tror inte det är smidigt. Det tror jag inte. Nej, nej. Men man... Jag hade ju nästan, nästan önskat att de ändå siktar på att de kanske, har, alltså de kanske har byggt en helt ny, vem vet, till just det här med det, mm. när de släpper, de släpper det i samband med varandra. Jo, för alltså, jag hoppas absolut också det. För om det är någonting. Alltså, vi är ju en liksom generation nu som lever på nätet. Ja, visst är det så. Att Nintendo inte har det, det är, alltså, det är jättedåligt. dåligt. Ja, det är som när man hade Wii. När man var tvungen att ah, skicka en friend -code till dig. Jag lägger till dig som vän. För varje ja. spel måste jag lägga in det med en annan kod hela tiden. Ja, ja. Och man bara, eh, okej. Okay, men Xbox 360 har ju lanserat där jag har alla hela tiden. Och vi kan automatiskt bara hoppa in i spel. Nej, men inte Nintendo. Nej. Och det är liksom, de har svårt att komma ikapp med sådana grejer. Och det hoppas jag att de har tänkt på nu. Ja, ja. Absolut, eh. absolut. Och sen är det ju så sagt batteritiden. Som jag är väldigt rädd för att den kommer inte hålla så bra att man måste hela tiden vara dockad. Så jag är jättepepp på konsolen, det är jag. Men jag måste få se mer. Men det, det viktigaste för mig är priset. Ja. Och för sen, alltså det de visade. Kom, säger de att de här spelen kommer och det är liksom vi satsar på spelen. De här små dos, alltså kontorna som folk sparar, men de är för små. Jag kommer knappt använda dem. Alltså för mig är det. Den här kommer vara dockad och så kommer jag sitta och spela med min pro kontroller Sen använder jag dem som en helhetskontroll när jag typ ligger i sängen eller något. Och då behöver jag inte den här ultimata känslan. Vill jag ha den, ja men då har jag den inkopplad i tvn och kör där. Aha. För hur som så du lär väl nästan ha or ordinarie kontrollerna om du ska köra den som en padda, va? Eller? Ja, på paddan så verkar ju vara det som funkar. Ja. och pro kontrollen alltså som de visade så visar de ju bara på stor Men det ja. är typ av där man kommer använda den för, men som jag sa jag, jag tror inte man kommer använda plattan så speciellt mycket. Men å andra sidan visst fasiken satt de man körde på pro controller de, när de sitter i ring där och spelar i trailern äh, va. Det gjorde de nog. Det har du de nog rätt i. Ja, de hade ju båda och där ja. Det har du de rätt ja, i. Ja, för jag, det, det, det går, du borde nog gå att plugga in med med sladd i för sig, i Paddan. Ja. Det var, det, I alla fall vad det såg ut. Den så. är ännu trådlös också, säkert. Ah, men, det är för sig. Vad heter det precis? Men det är som sagt ännu en grej att ta med sig. Det är väl masser ah, då. Jo, sant, sant. Jag, bara tänkte, för jag kanske lätt köpa alltså jag kan ju köpa det som en handhållen kontroll mm. också, eller alltså handhållen konsol. Det kan jag absolut. Med sina kontroll, alltså det ser ju ut som en klassisk handhållen då samtidigt. Mm. Så det, det, det ska bli spännande att se faktiskt. Riktigt spännande ja, men Jag är jättepepp, alltså, men det är just för Spelen Tänk ja. att jag och du liksom ja, Som nu, vi ska till Comic-Con Stockholm På 4 ja. till sjätte november Och så bara. Ja men Vi sitter och väntar på kö. Ställer ner den på vi, Varsin kontroller sitter och kör Mario Kart Tar ja, upp den, sätter ni i väskan och gå vidare liksom. Eller vad som helst där. grejer, alltså, bara kunna ta med en varsin jag glider hem till dig och bara men du har liksom bara PC liksom. Ja, men ja. Här, det är lugnt, sätter upp, vi sätter upp den i soffan sitter och gejmar lite och sen åker jag hem och så kan du fortsätta med ditt liksom. Ja, nej, men alltså, jag ser bara ja, möjligheter på... Jag, jag köper den, absolut. Men, men vi måste fan få se mer. Ja, absolut. Säger jag. Och, det, vi måste verkligen få se mer. Absolut, och jag, jag ser ju bara möjligheter just nu. Ja. Men det är ju det som är problemet vi får inte reda på någonting mer i år. Kommer de hinna marknadsföra tillräckligt för att sälja bra direkt när den kommer? Det tror jag inte. Folk är så negativa sen Wii U. Har de så oerhört mycket att vi behöver visa upp. Och de kommer ha mindre än tre månader på oss att göra det. Ja, exakt. Det är en stor kurva. Och det som jag tror att det tar sån tid. Det är att Jag tror inte de riktigt vet hur de ska marknadsföra den här rätten. Nej. Ja. Nej, det ska bli spännande som fan att se vad de, vad de tänker ta vägen med det här. Mm. Eh, kolla vad Danne tycker då, för han är ju inte med idag som ni hör, men han har skrivit in vad han, tycker, vad han tänkte om Nintendo Switch. Absolut. Han skriver så här Jag är riktigt peppad inför releasen av Nintendo Switch. Det är en uppgradering från Wii U som jag tycker förstörde mycket av Nintendos anseende. Jag är peppad att kunna spela två på en och samma konsol genom att bara ta loss handkontrollerna. Jag är dessutom peppad på att det kommer att att köpa vanliga handkontroller som ser ut som Xbox-kontrollen i mina ögon som man kan spela i soffan. Jag är peppad att det har ökat sin prestanda märkbart men jag är dock orolig för batteritiden som ryktas vara extremt låg vid aktiv användning inom parentes spelande. Det är något Nintendo måste se upp med annars av vad jag har både hört och sett gör Nintendos nya konsol med taggad glad och uppspelt. Äntligen kan du ha en hit på gång. Något som egentligen inte har hänt sedan, sedan Nintendo 64. Det håller jag ja. inte med om. Wii var ju, är ju deras bästsäljande någonsin. Det är ju deras mm. stora hit som sen blev en besvikelse. Nintendo 64 sålde absolut inte bra. Men det är en hit i retrospekt... Pers pers pers perspektiv? Så det. Men absolut. Ja. Eh, jag hoppas och tror att det här kan bli en riktigt stor hit. Ju, ju mer, alltså, shit, jag vill inte. Alltså, ju mer jag tänker på det. Det här är ju verkligen we och Wii U ihop. Mm, egentligen. Skulle man ta ett Wii och en Wii U och sen bara typ så här: banka ihop dem med varandra, mm. så är ju typ det här du skulle få fram. Ja, och det är därför fint att de har liksom tagit sina gamla idéer. Ta bort motion control bara för. Det är väl ingen. Har de inte, alltså, Wii U sålde ingenting. Ingen bryr sig om det här motion motionkontrollen på samma sätt längre. Det var coolt Nej. för 10-11 år sedan. När Wii kom, det är inte lika häftigt längre. Så jag hoppas att de satsar på spelen som deras absoluta favoriter som alla pratar om. Nintendo 8 Bitage, Super Nintendo, Nintendo 64. Det handlar om spelen. Grafiken ja. var inte bra på den tiden. Många spel var såg ju som skit, men spelen var bra. Vad säger lyssnarna då? Jo, men eh, jag har bland annat fått från Björn Karlsson. Tror Switch kommer bli en stor säljare i stil med Wii om de lyckas leverera en konsol som det målat upp i reklamen? Känner själv inget behov av konsolen? Uh, idén känns cool och allt sånt, men, in, men innan man vet vad batteritid och hur allt fungerar i praktiken Så är i alla fall jag mycket tveksam till köp mm. Det är, låter väl lite grann som oss ändå, Jaha, tycker jag uh, det är positivt syn på det hela, men precis, det är frågetecken, ja. det är alla frågetecken som vi Exakt. Helst ville ha haft svar på igår om man säger så. Ja men exakt exakt. Jag menar, alltså, det, det är en bra idé Det tycker vi allihopa det, måste jag, det är i alla fall Vad jag har fått upplevelsen av Men det är för många frågetecken än så länge mm, Absolut eh, Så har vi fått från Mattias Cedersjö Flopp tyvärr Nintendo har, har en bra konsol och det, och det var deras åtta bitars Sedan har det bara gått ut för. Nej, jag är ju ja. större fan av eh, 16 bitars så... No. så vi vandrar vidare Bara helt enkelt Sen har vi fått, sen har vi fått en flip Från eh, Hunorsoltan Turman Ja D Ja det var ju ja. Positivt, det är bra Ja, eller hur <laughs> Sen har vi fått från eh, Fredrik Boff Eriksson också Tycker inte om den, den ser ful ut Ser klumpig ut att ha med sig Tycker de skulle satsa på en bättre konsol Mm Alltså jag måste ju hålla med den, den, är, den ser ju inte snygg ut Det håller jag med om, absolut Alltså jag tyckte När den är dockad såg den ju snygg ut Jo, men jo, jo, då ser den ju bra ut Men måste, man måste ju, ändå, måste ju ändå Reflektera över hur den ser ut i handen också ja, Men det är ju den där, det är de där sidokontrollerna Det är de som ja, förstör ja. Annars ser det ju ut som en och, vanlig platta liksom, men Precis, och samma, samma Det som Boffin säger också Den är klumpig Den, alltså, den ser verkligen klumpig ut Alltså just de, mm. när man tänker handhållna biten Då ser den klumpig ut Jo precis men det är ju det jag anser att det är fel Att se den som en handhåll ja. Jo men visst De visar ju ändå rätt mycket Handhållet eller alltså rätt mycket mm. eh, Utanför Dokkningsstationen. Ja, precis. Säger. De visade ju mycket i dokkningsstationen. Alltså, de delade upp det både och. Det var därför jag tyckte. Ja, men precis som ni säger, det ser, det ser väldigt klubbigt ut. Ja. Om man ska hålla i den. Det här när de ja, satte ner den, det var helt okej. Okay, liksom. Att det är, smidigt, det är ett smart sätt att göra det. Ja, men, ja, men visst, ja visst. absolut. Den är ju för stor för att ha med sig, alltså. Hela tiden Och det, det kommer man absolut inte ha Det kommer ingen vara som har den ja, Ingen kommer att ha bara, ja, men Jag har en väska med mig hela tiden Bara för den här Kommer inte att hända Skulle jag säga Nej. Sen hade vi Kristoffer Hårsta också Ja Men Ska jag dra den Ja dra den skulle jag säga Kristoffer Hårsta skriver flop känns alldeles för klumpig när man kör med kontrollerna på och känns som kontrollerna är för små när man tar loss den. Så jag tror inte det blir någon succé med den. Eh, mest för att jag tror inte det är någon som kommer orka släppa med sig den i dagens samhälle då telefonerna är redan <gör> ganska stora. Om man inte har en tjej och kan gömma den i handväskan och som stationär konsol känns det för klen jämfört med Playstation och Xbox. Eh, ja... Men, det, alltså, det, jag det säger samma där egentligen. Det är ju lite vad vi har lite, alltså, vi verkar ändå vara på ungefär samma plan allihopa. Vi behöver bara mer svar. Ja. Och det är ju det, men det är som jag tog upp där att jag, det, jag vill ju inte att den ska vara lika stor eller stark som PlayStation och Xbox. Nej. För, nej de men är likadant, då kommer de gå under <laughs> ja, då, absolut. Jo, men visst är det väl så, visst är det så, men ja, man tycker ändå att Ganska nära borde de kunna komma För jag menar det vore inte fel Om de lyckades göra både och Fokusera på riktigt bra spel Och vara ruskigt ja. nära Xbox One och Playstation 4 Nej mm. äh, men jag har aldrig sett det att, Grafik har aldrig varit någonting som Har varit viktigt för mig med Nintendo Nej. Uh, För mig har, har det ju Det deras första liksom, Partspel och det här, liksom, alltså, det är bara gameplay för mig. De, de gör de bästa plattformspelen utan tvekan. Ja. Och sådana där partyspel och sitta tillsammans och spela. Det gör ni bättre än någon annan. Ja, absolut, men, absolut. Det är som jag tog upp där. Problemet är att hänger de inte med någon så kommer de inte, inte få något tredjepartsstöd Och då går, går de under. Ja, jo, så på jo, den visst, typ visst, biten ja, så håller ju med att den känns för klen att jag är rädd att det inte kommer in och tredjeparts men det är också det där att man ska tänka på att ja, hade de tävlat med Playstation och Xbox ja, ja, alltså som det är nu. Självklart hade alla kommit samtidigt då hade ju många Nintendo-fans valt Nintendo. Men eftersom det har ja. gått så lång tid emellan så ligger de så långt efter. Att är det då värt att köpa ett Nintendo-spel om de som de släppte på Wii U kom till nästan inga första och nästan inga tredjepartsspel Det finns inget spel. Nej, nej precis. Så men... Vi är ganska uppdelade ändå på flip-och-floppsidan ja. Men alla kan ju vara överens om att vi vet för lite helt enkelt Ja, exakt exakt Så jättetack alla ni som skrev in Och jättebra och att ni säger vad ni tycker Det är väldigt intressant att ju se det här Vad folk tycker om de här grejerna Men då hoppar vi i nämnet då Och det är ju 2D-plattforms-shooters. Det är alltså, ja, plattform. Du hoppar upp och ner på en plattform. Oftast eh, vänster till höger. Det utspelas i 2D och du skjuter. Svaren så är det inte. Eh, har du spelat många sådana här spel, eller? Eh, nej, skulle jag säga. Okej. Okay. <clears throat> inte, inte när man ska specificera dem som shooters. Okej, okay. du är mer en klassisk plattformsspelare då. Ska, ska, alltså, har jag spelat de typer de 2D överhuvudtaget så är det ju absolut plattform som det handlar om, så. Uh. Men ska väl ändå. På något vis, alltså det är ju självklart Mario. Mm. Alltså, som har varit de absolut största. Sonic, bla bla, bla Men det är fortfarande. Och det är, det är ju inga shooters på det precis. viset. Uh, jag älskar ju sån, just 2D-plattformshooters. Ja. Det är en av mina, alltså i, När man tänker retro Då är det här favoriterna ja. Och det jag tänker speciellt på Det är typ spel som Metroid Vi har Contra Ett av mina absoluta favoritspel, Probotector Och liknande eh, Mega Man och sånt mm, För mm, just det de oftast gör Vissa som Mega Man har ju Väldigt uttänkande Plattformsdelar ja. Och det finns jättemånga sådana här Plattformsspel som gör det bra men det här att man måste även ha en extra nivå när man ska börja skjuta och grejer också. Du kan inte bara hålla koll på plattformandet du måste hålla koll på fienderna framåt för de skjuter troligt sist tillbaka mot det också. Ja. <laughs> det är som en extra level på just plattformsdelen. Och det är ju därför jag mm. älskar det här. Och tredje, liksom, typ Ratchet Clank och sånt som är i 3D och sånt där mm. det ger mig inte lika mycket utan då känns det som det känns mer som en vanlig shooter bara. Medan ja. plattforms shooters då tycker jag hellre att det ska vara 2D. Och det är liksom... Just att jag tycker att det görs väldigt smart. Du klättrar, mm. du tänker pusseldel och sen ska du också skjuta på fiender. Jag tycker det är jätteroligt att spela. Ja. Tyvärr så görs det inte så många sådana spel alls idag. Det finns några, men det är det oftast på indie-sidan som släpper mm. för de... Det är liksom gamla retrofans eh, vi har ju till exempel... kan, kan det ha att göra med att det, gemene man tycker att det är för enkelt? Lika Likaså, eh, speltillverkarna tänker att det här kommer aldrig att gå hem. Problemet är att det är så många som gör, gör spelen för lätta. Om du tänker ja. spels avancerade, alltså vi har ju typ Broforce. Ja. Mega Man har aldrig varit lätt. Det, är, det ser lätt ut, men det är tung, alltså svårt. Det är svår uppbyggnad, det är smart uppbyggnad. Och mm. kontra och sånt, de har Metroid, alla de, många av de spelarna är ju stora favoriter hos många fans. Men det är så lätt att bara göra ett 2 d shooter och sen är det helt skräp. För man Aha. man bara, ja, men det är, det är plattform, ja men jag har bara upp lite hopp här och var. Fienderna tänker inte alls, det är ingen så här pusseldel i allt, utan man gör det för sämst. Men ja, ja. de 2D-plattformshooters Som verkligen är bra, där man måste tänka till Och sånt, det finns nästan ingenting bättre Och Tyvärr så har ju det gått ifrån Just för att det säljer inte lika bra Då är det ju Indie som tar upp det Men det, ja. ju, det är samma sak som jag alltid Som jag tog upp tidigare, att jag har problem med Steam Är att det är alldeles för svårt Att hitta de bra spelen För det finns ja, så många absolut, där ute absolut. Så egentligen det är, Jag älskar ju sådana här spel men det måste ju Finnas lite hjärta bakom Annars, mm. annars blir det bara skräp <laughs> och, Men jag tänkte ju bara Ta upp några snabba Som jag faktiskt verkligen gillar Så jag tycker man ska kolla upp om man vill ha En bra 2D-plattform shooters ja, ja. Metroid-serien Ska du kolla upp, älskar eh, Finns Shank heter ett spel Som är ganska nytt, finns på Steam Eller nytt och nytt, det är väl några år gammalt nu Men det är ett nyare spel ja. Riktigt coolt vi har Contra, klassiken Probotector som Contra hette när det kom ut här Eftersom vi ja, i Europa inte fick Contra av någon anledning så fick vi Probotector Ja, ja Vi har Axiom Verge som är en väldigt ny klon av Metroid Vi har ett spel som heter Ares som är ett väldigt snyggt och smart spel som bygger oss på fiender och du ska lösa pussel och sånt, tyvärr är det väldigt kort jag tror jag klarar det på tre timmar eller något Oj, Vi har Ori and the Blind Forest Som anses mer som en klassisk plattformare Men du skjuter faktiskt Eller du kastar magi hela tiden Så jag tycker a. att den har väldigt tunga delar Av just shooterdel Så därför tog jag med den här också Självklart Mega Man Vi har ett spel som heter Mercenary Kings Som är ett väldigt bra co-op-spel Att spela tillsammans i Och så självklart Broforce a. De tycker jag man ska kolla upp För det förklarar exakt hur plattformshooters funkar Och hur det, ja. det görs väldigt bra Sen har vi kommande spel Som jag ser väldigt fram emot Och det är Cuphead som kommer nästa år okay. Det är också Det man har sett är ju att Du springer runt och skjuter Och det är plattformdel i det också Tyvärr har jag hört att plattformdelen Är väldigt dålig det här. det är som har visats på demo Men mm. det har ju blivit förtjänat Så det är eventuellt jobbar de på det nu Okej okay. Och sen har jag lite spel som inte riktigt är 2 d plattforms men nästan. Och det är just det vi har ta upp. Det är Shovel Knight. Om man använder magi så blir det ju så att du skjuter. Och sen oh, är det ju nu, Super nu. Mario när du använder eldblomman. Mm. För men då förstår ni liksom hur man tänker att det måste ju skjutas hela tiden. Och ja, just annars just. är det exakt som ett plattform-shoot. Shoot, eller vanlig plattformar, men det är likadant där. Plattformar är också väldigt simpelt. Men så länge görs det bra som Mario och de gör med lite tanke och pusseldel då blir det ju jättebra. Ja, absolut. absolut. Egentligen har jag inte så mycket mer att säga där utan att jag tycker det som jag tycker är synd med det här det är att det inte finns så många längre. Det fanns några bra under 8-bitars 16-bitars fanns det jättemånga sådana här bra spel. Mm. Batman och allt möjligt gjordes ju på det i den här stilen. Och tyvärr så har det ju försvunnit nu, och, men det finns några bra där ute om man kollar. Men som sagt, det gäller att hitta de här guldkornen bland allt skit där ute. Men, alltså, men jag får bara för mig sen när man sitter och tänker tillbaka på, det här, eller på just det här. just alltså, Tiden då det här var aktuellt, ja. då var ju det lite det nya, om man säger ändå. När det, när det kom i alla fall. Ja, alltså plattformen. Det var ju det stora alla gjorde. Ja. Och sen kom ju liksom. Shoot, man in den här 2 d shooten Det ja. blev som en extra nivå. Alltså, det, när plattformen blev för lätt. Jo, men då fick man en annan liksom, tankesätt. Ja, ja, visst. Och då precis, precis som precis. du säger. Då blev det ju någonting nytt. Och det, alltså, det som görs nu väldigt bra det är när man kör in co-op i det som Brofors och Mercenurkings ja. och liknande. Att mm. det blir ju väldigt roligt att spela tillsammans och det är kaos hela tiden speciellt Broforce och liknande men ja, det är visst, väldigt är det klart, oerhört roligt att spela tillsammans för jag, för jag får bara så här, liksom dit jag ville komma var typ egentligen att varför inte gör så mycket nytt, det, det måste ju ha någonting med liksom att det är lätt att vara nostalgisk över sådana här över sådana spel mm. på något vis ändå liksom, åh oh, det här var coolt då eller alltså, förstår du förstår hur jag tänker? Ja, precis. Men, det är ja. liksom det, det kanske inte är så jävla hett om självklart görs det med bra story, bra pussel, allting så här. Självklart kan det bli klockrent nu också. Men jag får känslan av att det är liksom så... Ja, jag vet inte. Det, det, folk skulle inte titta en andra gång på det idag. Om en stor spelstudio skulle släppa ett sånt här spel Alltså det som jag tror Alltså jag tror säkert att det skulle kunna gå Men ja. det som Precis som du säger är att Det, är ju inte, det skulle ju inte sälja Call of Duty Siffror eller något nej, Och det är ju nej, därför nej, de inte satsar på det för de men, ja. Istället för att vi gör någonting Det här och försöka ta tillbaka det Och göra ett riktigt så här bra spel som Broforce Hade ett stort ja. bolag då hade det varit bättre grafik Det där, det det där men eftersom det inte kommer att sälja Call of Duty-nivåer, ja, då gör vi ett nytt Call of Duty. Mm, mm. Och då blir det ja, för ju... Jag, för jag, skulle lätt, jag skulle lätt kunna tänka mig flera sådana här spel där det liksom är... Grafiken är... Alltså, gör det snyggt. Mm. Alltså, gör det fortfarande två, två dimensioner, absolut. Men gör det snyggt. Mm. Det ska vara... Alltså, det ska se bra ut. Ja. Men sen fokusera... Den största fokuset, lägg den på storyn. Ja. Då har ni ju alla pengar över till att göra en bra story mm. Ett klockren story Till mm. och med Tyvärr så är det ju väldigt sällan man får en bra story I ett plattformsspel och det speciellt i ett Men det jag kan rekommendera då Precis det du tar upp Det är Ori and the Blind Forest ja. Det lyckades grafiken Ett av de snyggaste spelen som kom ut förra året Jag tror det förra året ja, ja. Storyn är fängslande Det lilla som är Det är jättefängslande det är det jag menar. Just man skulle ju kunna göra, står du riktigt bra mm. i den här genren. För att plattformandet och pusslerna, det finns så jävla många redan. Så att mm. det, det, det kan man lösa och få det intressant. Precis. Utan att behöva bekymra sig. Det är, det är så, så pass väl använt, mm. om man säger. Och det ska vara... Så att då kan man liksom verkligen lägga fokus på att få en bra story. Ja, precis. Men, och sen, det ska ju vara lätt lättåtkomligt. Det, det är väldigt lätt lättåtkomligt i början. Problemet är ju senare när det blir överdrivet svårt. Och det är där ah, jag hade ju okay. hellre att man kanske hade dämpat ner svårighetsgraden något. Ah, Men det ah. finns ju alltid de som typs vad heter Super Meat Boy som vill ha det här äckligt svåra. Ja, ah, jo. Självklart, självklart. Eh, ja. Vi har ju pratat en del om det nu och jag ser att tiden börjar rinna iväg för oss. Eh, så jag tänkte... Vi ändå behöver inte säga så mycket mer, jag ville bara lyfta fram det att ja, det finns spel där ute och jag tog ju upp några så kolla in dem. För det ja, finns jag tror att jag ska kika i alla fall på att prova no några utav dem i mm. alla fall ska jag nog testa. För kolla om det finns något i Vita, typ Oran The Blind Forest eller Shank eller något och så ta hem mm. det. Mm. För det är riktigt roligt och eh, tid för, alltså det är ju man kan ju sitta i flera timmar och bara spela om och om och igen. Eh, vi har en lyssnare som har skrivit in om just det här. Absolut, vi har från Björn Karlsson mm. Och han, han börjar Alltihopa med att fuska jag säga. Okay. Eh. Nej, det var alldeles fel Nu läste jag på helt fel Där, nu, nu är jag på rätt Nu så eh. Jag är inte speciellt förtjust i 2D-plattforms shooters eh, Har aldrig fastnat Eller förstått grejen med det jag har testat en del spel. Sist nu Broforce och det slutar som alltid att jag blir frustrerad över begränsningarna i rörelsefriheten. Sen är väl att testa spel oftast skickar en massa fiender på dig och svårighetsgraden oftast i alla fall enligt mig känns högre än i andra spel. Kan jag ha att göra göra mer att jag gillar 3D shooters och känner mig mer hemma där. Mm. Eh, absolut. Eh, jag tycker att ja, nu beskrivan Broforce det är jättemycket fiender. Ofta ja. tycker inte jag det är så jättemycket fiender, men det som man tog upp på spiken där, det är ju svårighetsgraden. De här ja. spelen är oftast skitsvåra. Mm, visst, Och visst. det ska man ju tänka på att ta man upp sådana här spel, du kommer ju ha kämpigt. Det kommer du ha. Ja. Och just som man tog upp där med rörelsefriheten, du har ju typ upp, ner, vänster, höger. That's jag tänkte it. säga det, alltså, det där måste ju nästan vara en, en, en vanesak, för jag menar du kan ju röra dig alltså i alla leden som Finns mm. Eller, Alltså jag förstår, jag förstår absolut Vad du menar Björn, absolut För att, det, det, att gå från Vilket annat spel som helst På Alltså, ja vilket spel som helst Idag i stort ja. sett, och så gå till, till 2D-plattform Det blir Ganska Fyrkantigt, mm. jo, kan man förklara det som ja, men det finns ju sådana här spel som är lite Uppfriskande då som Ares Ja. Då det är likadant, hur du styr det är lika fyrkantigt Men du har högerspaken Kan du använda som Din högerarm när du skjuter så då kan du ju sikta hur du vill Men du kan bara röra det på ett visst sätt ja. Så kan du skjuta snett upp Och hela vägen ner och sånt där, så att du siktar bättre Eftersom det är oftast det liksom Fierna kan sitta snett upp i taket i vilket spel som helst Ja, då ja, måste precis, du typ stå precis. rakt under och skjuta rakt upp i vissa spel. Här kunde du ändå stå lite längre bort och skjuta mot den och passa på. Så det finns sådana smarta spel. Tyvärr ja. har jag typ spelat Ares som har gjort det. Annars är det liksom <här> fintantigt. Men det finns där ute. Men som sagt, allt som Björn sa stämmer. Ja. Och det är därför säkert det, är, det kanske inte görs lika många nu. För det då, vi som spelar här när vi var barn- det är fortfarande vi som spelar, det är inte så många som tar upp det här Nu för tiden Nej, nej, precis, precis Om du inte har den här som Brofors lyckades jättemycket med Med just humorn ja. Och liknande Men, eh, nej, med 2D-plattformare tycker jag Absolut eh, Veckans fråga då ja! För någon som aldrig spelat Playstation 3 tidigare Vilka tre spelare måste Och varför just dem Har du något bra där Playstation 3-spel? Alltså jag... PS3 var inte min konsol, Nej. kan jag säga. Alls, för jag har inte haft den. Däremot så vill jag ju ändå... Jag har ändå tagit spel som jag tror i alla fall var till den konsolen som jag själv vet att jag hade velat haft. Okej. Okay. Uh, bland annat, Red Dead kom till den va? Uh, jajamän. Ja, det, jag har ju inte spelat det, men det är fortfarande så att det var ett spel jag ville ha då. Mm. Så att jag tänker mer så här att de som kanske har provat kan ju säga om jag har rätt eller fel att det är ett spel värt att ha till den. Mm. Eh, GTA, är det femman som kom dit? Den kom till femman och sen kom den upphiffad grafik till nya konsolerna, så det stämmer ja. Precis, ja. Där, jag har ju bara spelat det är samma där Jag har inte spe jag har spelat fem man delar av det mm. Då kommer jag inte ihåg till vilken konsol Det tycker jag dock är bra mm, okay. mm. Så att det, det den, den, den Den vill jag fastiggrann ha med Just för att det är ändå Det är ändå ett stort spel Det är samma där Det är mycket det är, alltså det, det är ett spel man har att göra med en stund mm, okay. mm. Eh, Sen vill jag försöka komma ihåg till att Gran Turismo Har en till trean också va det nej, måste nej, bli ja, granterismo Turismo 5, tror jag, till Är det det? Jag tror det är 5. Jag vågar fan inte svära på vilken siffra. Jag har en siffra står framför mig, men jag vågar fan inte säga den. Så vi säger 5, som du säger. Det blir säkert helt Vad har du för siffror? Jag har nummer 6, nämligen. Det kan stämma. Ja, vi lämnade lite flytande där. Och säger att det måste finnas ett jävligt snyggt bilspel med. Grand eh, Gran Turismo 6 släpptes 2013 så det stämmer det är den som är till PS3. Hojja. Eh, som sagt, det måste ha ett sjukt snyggt bilspel. Mm. Eh, tyvärr väldigt bugget när det kom och det såg det ser jättesnyggt ut. Men menyerna är mm. skräp men själva spelet är ju bra också. Självklart, på ett eh, om man skulle spela det. Man kan ju få eh, snygga bilar i HD. Absolut. Eh, absolut, jag kan hålla med om alla Spelen förutom eh, GTA 5 som jag inte tyckte om Alls, jag hade ju hellre yes. tagit eh, Fyran i så fall Men det är just, uh -huh. jag tyckte inte Eftersom jag har ganska svårt med just open, open world spel uh, Och här fick sant. du tre karaktärer Det blev too much för mig men... Och, jag, och jag, jag som ändå Alltså Jag som ändå älskar öppet Alltså jag tycker det är, jag tycker det är skitkul mm. Lätt att tröttna på det Men jag tycker det är skitkul mm. Men även att, där fick du ju med eh, Grand Turismo Online. Ja. Och det är ju ett av st storspelen. Alltså, Grand Turismo 5 är en av de bästa sällande någonsin. Och alla mm. spelar ju nästan online, de som köpte. Ja. Så ja. absolut, det är jättebra. Du får ju mycket, liksom värt mycket för pengarna. Ja, jag känner ändå att fan med de tre spelarna så har man ändå fan bankat ut rätt mycket. Nu är ju GTA överhuvudtaget och Red Dead, ja visst mm, Kanske är lite lika Men ändå Jag tycker ändå man får en schysst bredd på de tre mm. Ja men det är bra eh, Själv har jag tagit, jag började med Little Big Planet eh, uh. Plattform på lite nytt sätt Plus att du kan göra dina egna baner Och allting och När det kom var det, kändes det väldigt nytt, fräscht Det var inte perfekt Det är väldigt Nej. krumpigt att hoppa och allting Men det var charmigt <laughs> Och det fanns jättemycket att göra, jag kommer ihåg vi spelade om och om igen, vi gjorde egna baner och satt och spelade om och om igen och testade varandra, så vi hade jättekul med det. Och det passar vuxna som barn och allting, det beror helt på hur svåra baner man gör. Ja, ja, visst, visst, visst. Eh, efter det så Uncharted 2, ett av mina bästa. alltså det är min favoritserie någonsin, och Uncharted 2 är det bättre spelet av just de här spelen. Eh, varför jag inte tog med ettan det är för att det var alldeles för mycket shooting och svår shooting just ja. skjutdelarna eh, och berättelsen är bättre i tvåan. Helst skulle jag ju säga att ni skaffade hela collection på PS4, men eh, jag tar <laughs> tvåan där i alla fall. Härligt. Och sista är ett hack and slash spel som jag tycker är riktigt, riktigt bra och visade upp grafiken där det är väldigt bra när det kom. Och det är God of War 3. Ooh! Eh, Just det Oerhört roligt spel Väldigt snyggt Och eh, Det var det spelet som fick in mig God of War 3-serien Och efter det har jag gått tillbaka och spelat om alla spel Så det fick mig verkligen fast Just shit Det har man ju spelat sjukt mycket Det har jag glömt bort <laughs> Jäklar Ja just det Ja, ja men då var det ju bra att jag tog med den då, så du fick. Ja det var ju ja. bra för det hade jag helt glömt bort För det har jag spelat alltså jätte, Jättemycket ja, verkligen Nice Huh. Uh, vad säger lyssnarna då? Jo, det, där har vi från Björn Det var den jag började läsa Men det var därför yeah. det var fuskigt Han ville ju ha med hela Uncharted-trilogin Som ett spel i den här listan ja, Du ser. <laughs> där av fusket eh, Som sagt, jag har inte spelat Uncharted heller mm. Så att Det är säkert bra eh, Spel nummer två Bulletstorm Tokös, hela spelet med, sköd, med skön humor och spel nummer tre, King Kingdoms of Amalur. Bortglömt förbipasserat spel som i alla fall jag la ner mycket tid på. Jag har hört att det ska vara en riktigt bra berättelse men det är som sagt, det är ju ett fantasy-spel öppen värld och too much to do. <laughs> kände bara att du, du liksom försvann där, där någonstans. Ja, jag har hört väldigt bra om det för de har köpt, tog in alltså de har ju skrivit typ en, ett, de har liksom gått in och skrivit en hel lår Om hela spelet alltså grundat oh, och, alltså De skulle kunna göra flera bokserier På bara ja, lorem, ja. Och det har de bara lagt in i spelet Så det är hur coolt. mycket som helst tydligen Så det är coolt Ja visst, absolut Sen har vi också fått från Hårsta ja. Ett spel som jag tyck, tycker är i alla fall Tekken 6 Sen har jag alltid velat testa Assassin's Creed Och Grand Theft Auto 4 Slash 5 Kommer inte ihåg just nu, bara, bara för det. Men något av dem. Mm. Eh, bara så här, rent generellt. tecken 6? Mm. Stämmer. F finns det till Playstation 3? Ja, det är till Playstation 3. tecken 7 har ju inte släppt sedan och den kommer ju till den här generationen. Den kommer nästa år. <här> så ja. det är tecken 6 ja, ja, som ja, är ja, men... till det, den generationen. Ja, ja, visst. Absolut, absolut. Ja, eh, ja, men det låter väl som en schysst... Alltså... Lyssnade jag med om inte ja, annat? absolut. Och äh, Assassin's Creed så skulle jag rekommendera Assassin's Creed 2. Ja. Ettan var lite buggigt, lite svårstyrt och sånt där. Och äh, tvåan hade ju en bättre story. Sen, äh, jag tyckte om ettan också. Men tvåan var absolut det bästa. Ja, ja. Men ät så ju aldrig då, är det? Äh, nästa vecka då? Ska ja. vi snacka skräck? Det är ju Halloween. Uh. Ja, vi snackar bästa skräckspelen, filmerna, serierna, allt sånt där. Så skriv in och säg, vad är det bästa inom skräck, helt enkelt? Och veckans fråga lyder, vilket tv-spel som i vanliga fall inte är ett skräckspel? Skulle du vilja göra om till just ett skräckspel? Och hur skulle det se ut? Oj. Som till exempel eh, Pokémon. Istället för att springa runt och jaga Pokémon så blir du Zombie kanske jagad fighter. av... Eh, Spök-pokémon, vem vet You name it Blodtörstig Pikachu <laughs> ja, precis. Pikachu ser en Halloween mask Eller vad heter det, Jason Voorhees mask Och bara hack and slash eller? Jävlar vad läskigt, fy fan <laughs> Ja, ja. Uh, Jag har väl troligtvis spelat uh, Titanfall 2 till nästa vecka Tänkte prata lite om mm -hmm. Och jag ska även nu på söndag och gå och se Marvel Universe Live uh. Uh, På Globen så kommer jag väl Nej, prata far, lite om det. Det mm, ja. ser riktigt schysst ut. Det är så här live underhållning med superhjältar som slår skurkarna. och så är det ja, motorcyklar som hoppar och gör volter och ditt och datan och ljusshower. shower. Och det såg jäkligt coolt ut. Marvel Universe ja. live. Jag tänkte inte om det finns biljetter kvar. Men gå in och kolla det på YouTube för det ser jäkligt häftigt ut. Så det ser ja, jag det verkligen flott ut cool, i alla fall. Ja. ja. Så häftigt. det är lite sånt. Och så som sagt, har du någonting roligt du? Ska hinna jag ska väl försöka att jag gav mig ju in för några veckor sedan på att jag skulle försöka förstå det här med Zelda. Ja. <laughs> jag gör verkligen allt jag kan för att lyckas ta mig igenom det. Jag är väl något fast i det, men det är väl mera tiden. Så att nu ska jag försöka hinna spela klart det till nästa vecka så jag kan prata om det. Nice. Plus att jag sitter och bara lägger till spel I önskelistan på mitt PS Vita så att vi ska se om jag kanske hinner ta ner Någonting och börja lira lite grann också Till nästa vecka Absolut, och alla avsnitt Hittar ni på bloggen abitonördnes.blog.se Vi finns även på iTunes Och ni når oss bäst Via Facebook, facebook.com Slash abitonördnes Fan vad hittar man dig någonstans? Ja, på våran Facebook-sida Finns är... även ja. på Twitch Som funkis Ja, ska du börja streama lite eller? Ja, vi får se. Det beror alldeles på tiden. Eller skulle du bara trålla mig på chatten? Inte... Fasiken jag har... Ja, det tycker jag är skitroligt <laughs> dock. Men jag har fasiken inte suttit här framför datorn på jag vet inte hur länge. Det känns som att det är en hel evighet sen. Så att... Men det vore skitroligt mm. och ja, vi får väl se. Jag har lite tankar inför när Watch Dogs kommer sen ja, så det skulle att, vi får se. Ja. Uh, och som sagt, mig hittar ni som Niko Hazard, följ mig på min Facebook-sida, Niko Hazard Och speciellt på Twitch då, där jag streamar väldigt mycket just nu, och det blir bara mer och mer hela tiden, jag blir mer och mer kär att sitta och spelar där uh, Ja, tack för den här veckan så hörs vi nästa vecka igen då Absolut, ha det gött, hejdå Tjingling Den första trailen till Red Dead Red Dead Red Jaha det är därför det fattas Red, det är därför jag bara, jag får bara Redemption Förlåt, förlåt Det kommer, det där var sjukt kul